tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boides do 89.4 de FM. Seixan vostedes benvidos e aquí ao programa Galegos Novais. Eh, onde podemos, onde temos tamén estes enderezos que é temos un blog que é, galego, é, é galegosnovais.blogspot.com eh, E tamén, como non, os que acompañemos este... Este programa desta de, de tarde de hoxe xoves Que a alá nas vías de son temos a Fernando Moi boas tardes, Fernando E co meu carón, pois, como cada xoves, Xulio Couchil Moi boas tardes, Xulio Boas tardes, queridos xoentes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais E esta persona que xo está a falar, que son eu, pois, Armando Fernández Así que, señoras e señores, Xulio, eh, que mello para entretar un programa que algo de música. Meño. E temos por aí as traixugueidas que nos van, pois, a deleitar ca súa música. Así que, Fernando, da yoble. Este canto narra historia dunha triste dictadura que vivimos no pasado nunha época I No, pois vamos a recibir a primeira comunicación Que se, se mal non lembre Desde lugo eh, Ou desde as terras lucenses eh, Que Que nos acaban de dar un teléfono Fai un momentillo Que se cambia eu tiño un teléfono okay. E agora se puxo outro Así que vamos a falar Pois Pois Non sei se falaremos con Seleta Díaz Ou Mon da, eh, de Abane Vamos a hablar con cualquiera de ellos. Así que, muy buenas tardes. Hola, boas. Muy buenas tardes. Bon. Ah, eh, bon. <risas> es Mon. Son Mon, sí, pero son de Ourense, no de Lugo, ¿eh? Ah, de Ourense. Bueno, tú eres de esto, pero ¿quién dos está falando desde Ourense? Sí, sí, sí, eu vivo en ah. Ourense, sí. Ah, bueno. Bueno, eu te... bueno, por Mon Devane no. de, de, moi boas tardes ben, benvido, moitas gracias por atendernos Mon, chamábamos por precisamente por eso, porque ti como artista urbano de Galicia mm, mm, pois queríamos que nos informaras de varios traballos que últimamente mm, teñen ou moitísima repercusión, non somente por, por, outra, por o asunto de que te, teñen algo que ver co Camiño de Santiago, Camiño das Estrelas, senón sí, sí. por outras cousas que, eh, bueno, teñen publicidade agora mesmo, actual, non? Ajá, pois, de, de, figurome que estabas falando da exposición que fixen faí un meses no, no Camiño francés que, sí. que, que se chama As Estrelas do Camiño, non? Claro, claro. claro. Eh, sí, sí, sí. Premio, premio, ademais, premiado, hai pouquiño non? e sí, foi premiada a campaña publicitaria pola os premios eficacia, creo que se chaman da Asociación de, de Publicistas de España, eh, premiaron a tanto esté Galicia como a agencia Upa que foi que quen fixo toda a campaña de medios. Ah, moi pois, parabéns, moitas felicitacións Por ese traballo claro, Moitas de... moita gracias, pero hai, hai que darllas a, a eles Que son os gañadores eu, eu, a miña parte, xa fixen bueno, a por... a, este, Esta fase do traballo foi mérito deles por... Bueno, pero a prestación artística eh, De eso Mon, eso, non é? Sí, o, o, o allá que, que aportará algo Claro que sí, sí. Mon, falanos dunha cousa que Mira, nós temos moita relación con persoas de, Da lida Baixa Limia E, e coido eh... que na Baixa Limia tamén tes un predicamento especial, non? Si, sí, bueno, eu, eu pintei para fai bastantes anos xa, bueno, non sei se a zona de Berín e, e de Baixalimia ou, bueno, ou, comenza, Digamos que comeza por aí non sí. Por aí, logo tamén teño bastante obra na zona de Lobios pues, ah, Creo que xa se escapou un pouco da Baixalimia penso. <risas> Pero si, bueno a lá donde me chamen, a lá vou encantado eh, a, uh -huh. a deixar o meu traballo o teu traballo é eso, é expresión gráfica pero ao mesmo tempo mm, mm, non sei, un pouco, a, a veces tamén un poquiño de denuncia tamén, non? Bueno, non, non te penses, eu máis que denuncia gustame falar de tradición e de costumismo mm, eh, a, miña, a miña temática é eso, moi costumista eh, gustame, pois, contar lendas dos lugares, destacar os produtos locais de, onde pinto, porque como o meu traballo ten difusión internacional, gustame que, que a xente vese a través dos mares murais que aprenda algo da, da nosa cultura, dos lugares uh -huh. onde onde están os murais, para aportar un poquinho da nosa cultura. Que ten, eh. que ten moito que ver precisamente con co, co eso, con os traballos que se realizaban no agro, non? Eh, eh, no, eh, correcto, las... pues, claro, a nosa, a nosa cultura ancestral é eh, moi, moi do agrario, e eh, pois pues mira, por exemplo, comentaba te de... De Puxedo esta zona mm -hmm. de Obidos, esta aldea sí. que está no aína perdida no Monte do Sorese, ali teño varias obras de contantos, mm -hmm. pues, por exemplo, a tra a tradicienda do ciclo do pan como sí. se facía ou eh. como se fai, bueno, eh, con sí, a a siega, bueno, sementeira previa, siega, fornada, toda esta historia. E logo depende a comarca onde me soliciten o traballo e investigo un pouco que que que tradición que cultura ou mm -hmm. te que arquivos históricos podemos contar eh, a través dunha imaxe máis actual e con unha corrente artística moi moderna eh, gustame moito ese, esa contraposición de elementos entre o spray que está asociado a grandes urbes eh, a, uh -huh. o grafite e o tal e de repente falar dunha cultura nosa pois ancestral casi, como ben dito uh -huh. eh, eh, Eu queria te preguntar o tempo botas para para vestir, para vestir un mural, porque ti eres o que lhes das colos os murais De correcto correcto pois mira eso depende moi todo do tamaño e do estado da parede pois uh -huh. moitas veces pois por exemplo unha parede pois pues, as últimas que vengo que veño facendo que poden ter entre daza oito o vinte metros de alto uh -huh. pero moitas están en ladrillo vista entón bueno hai que darlle sempre unha primera capa dunha imprimación un fijador sí, sí, sí, sí. hai que darlle logo varias manos de pintura eu sempre conto casuda de, de pintores porque senón eu volvo todo tolo por rodillo <risas> <E>, entón <entonces, risas> Pido un poquinho de axuda Sobre todo para dar a base de cor A primeira mão E logo, pois, entre Depende do tamaño do mural Entre seis, oito días Por obra, máis mm -hmm. ou menos sí, sí. E, e, um... Porque, claro, dese xeito Eu teño visto, por exemplo Na Estudada de Lugo Teño visto eh, murais de grafites E neste verán pasado, precisamente Que foi un guía me os enseñou E entón, pois Dis, gracia porque digo, jolín así, ver ese mural tan vacío de cemento e tan isto que é moi insípido, non? Pero cando o ves pintado é outra cousa. Sí, eu penso que nos, temos unha parte de transformación social dos lugares mm. que, que aportamos un, un toque de cor á cidade, e facemos pois distraer un poquiño a xente da, da súa rutina en vez de eso, en vez de ver unha parede grise ver unha obra que que conte algo, non? Eh... Por iso digo que, eh, como viste os murais eh, ou os frontais dun edificio pois pues iso queda, queda fe, eh, maravilloso, porque hai figuras pois pues, bastante coñecidas da nosa, nosa traectoria literaria tamén Si, sí, no, bueno, non sei sé a cá a te refires, pero bueno, si, sí, hai de todo por aí, hai grandes obras Sí desas de, de grandes obras que te participo, ou por lo menos, non sei, ás veces son iniciativa propia túa, pero por, outras, par, por outra, outras veces tamén demandante como, como, non sei, como diseñador gráfico, como, como, como ilustrador, digamos, sí. non? Bueno, eu traballo máis como muralista ou artista plástico. E normalmente, si, sí, os, os consellos que, que desinteresan o traballo, pois contactan e solicitanme facer fa algunha pintura. Uh -huh. O sea, que no es de aquellos que pintaban o metro cuando como no. <risa> bueno, fun, alguna gamberrada física, no me acuerdo. No, poca, pero... poca, poca, poca cosa. Bueno, eh, alguna fermeña no por ahí, ahí, ahí, ahí si sí que caía. A eso, eso me refería, quiero decir que esas esas experiencias también fueron también son positivas porque claro. muchas sí, de ellas el, el fago que fago por lo que fise. Claro. non é como agora, agora o movimento é moi grande hai, hai artistas que proceden do mundo das velas artes, da ilustración sí. pero cando eu comecei solamente pintamos nas paredes os grafiteiros claro. entón, se, non, se non ves do graffiti nesa época non, non se te ocurría pintar unha parede. hoxe en día é xa xa, moita xente ilustra ilustra fachadas si, sí, pero ti tes unha Unha formación É decir Porque había graf graf grafiteiros Que, que bueno que, O que eles interesaba Era a súa firma E nada máis Pero ti estudiaste Diseño uh -huh. gráfico E tamén ilustración Sí, ¿no? ilustración E diseño gráfico Pero bueno Si sí, é un pouco a inquietude Por eso hai que cada un ten uh, uh -huh. tamén hai moita parte De autoformación Sen autoformación E sen autocrítica no, Por moito que estudio Non vas a ningún lado Vale Sí, sí É sí, sí. o mesmo que ten os informáticos Eles dicen Hai que estudiar Por, por ter o papeliño Pero en realidade o, o que fai un informático É investigación e traballar directamente sobre que... En todas as profesións hai que reciclarse hai que estarse formando día a día non pensar que xa sabes todo e que xa faz todo moi ben hai que ter moito espírito crítico na vida, eu penso Ah, por certo tes relación tamén co diseño gráfico normal é dicir dos libros e doutras antes si que facía ou cando acabé os estudios e que traballaba nese ámbito e compaxinaba co cos morais, para agora xa se podo escapo dese de mundo, uh -huh. porque é un mundo máis latoso que, que, o do, que o traballo artístico que para mí ten máis liberdade uh -huh. e eh, inda que teñas que estar sometido ao cliente, bueno eh, canto máis vas avanzando na tua carreira máis, máis, máis uh -huh. permítense eh, no diseño gráfico hai que pelear máis co cliente, hai que traballar moito no ordenador e a mí gustan máis pintar na rúa Claro, sí, sí, non é o mesmo, claro que non é, A parte de, a liberdade que tes precisamente Traballar na lúa non é a mesma que tes no é o estudio É moi bonito porque permite desplazar eh, Coñecer uh -huh. outro sitio Mira, Hace dúas semanas estiven invitados En Andalucía nun festival eh, Coñecen un montón de xente este un uh -huh. día tamén os anos, bueno, pre-Covid Por distintas partes do mundo é unha parte que me gusta moi todo do meu traballo E é, bueno, en ese traballo precisamente é donde vos relacionades vos os gra diversos grafiterios entre comillas, non? Si, sí, cando vamos aos certames, aos festivais e sí que onde coñeces a xente eh, pues logo igual coincides dous anos despois noutro país, é moi divertido sí. está uh -huh. bastante non familia sempre Unha das últimas eh, obras que che vin ou que me enseñaron a, precisamente o mes pasado foi esa de unha moi bonita fe, fe, fe, de dire, me parece que foi en ordes Armaus pelando patacas, non? Sí, esa foi en ordes pero foi no plató texto onde graban, a, a productora Veralia grava o programa de Ken Andai que presenta Roberto Vilar uh -huh. si pedironme que fixaron a decoración para o plató eh, xa te digo, como a mi gusta moito a temática costumista, pois mira que é máis normal e máis típico que un asmao pelando patatas. Sí, eh, sí. eso en eh, temáticas muy muy recurrentes en la historia da arte tamén, se o pensa, sempre hai cuadros por aí de de gente pois pues, mm, facendo un riso, cousas así, uh -huh. un bodegón, un bodegón También, máis sí. contemporáneo porque está pintado con spray en gran formato, pero non deixa de ser eso. Eh, uh -huh. buscar o que te dicía, o contrapunto entre algo moi clásico moi tradicional e algo tan tan actual como spray. Ten algo eh? que Perdona, que, que, que, digo, que ten algo que ver precisamente esa expresión gráfica coa tamén coa música mm. Hombre, precisamente eh, sobre todo se falamos do meu inicio o mundo do grafitis si ten moito que ver un coa música rap que era ah. ah. o que antigamente nos, nos coñecíamos como a cultura do hip hop que era este rollo de Nova York dos anos 90 ah. que se mezclaba ah. o grafiti co DJ co mm. que bailaba breakdance, co rapero mm. eh, a música rap está moi fortemente ligada ao grafiti Uh -huh. sí, unha forma de expresión tamén Completamente libre, non? Sí, correcto correcto. Eu que eche e perguntar tamén por unha pintura que estou mirando A ver Que dice A sementeira A sementeira, si sí, fixen dúas sementeiras Fixen dúas obras da sementeira Unha uh -huh. foi o ano pasado na aldea de Puxedo Que te digo que é onde teño Os murais do ciclo do pan uh -huh. Pero previamente fixen outra obra da sementeira eh, En Vigo Un túnel que se chama Matamá A eh, asociación que De vecinos de allí contratarme Para, para pintar tamén unha obra Porque fantamén afecta a sementeira Que se fai en moitos uh -huh. sitios en Galicia sí. E eh, como a mí me encanta, pois pues, fixen Na obra previa, a que fixen en Vigo, fixen un, un señor con, con un par de bois, sí. cerrado, bueno, bois, e logo un par de mulleras axatando. Eh gustáme moito representar esa temática. Sí, sí, sí. eh, por exemplo, que gustou vendo que é un é un home cun par de bois xunguidos. Correcto. Pues, Correcto sí. Pois, pues, é que é, é que está tal cual, tal cual. É moi bonita, ese é moi bonita Ademais o o home no ali porque son fotos propias Que me pasaron os veciños e quedaron uh -huh. moi contentos Ah, si, sí, iso pues, sí, sí. tamén é, é, importante, é interesante, non? O feito de que recoñeces Ou polo menos trates de plasmar A, a, a vivencia real, non? Si, uh -huh. si, sí, sí. a ver Eu sempre que poido traballo con, con meu material fotográfico propio Para ter unha calidade mínima que sei coa que podo traballar Pero cando me me envían fotos se, se a foto se presta Eu encantado de plasmar xente uh -huh. autóctona Dos, dos lugares Ajá uh -huh. Eh, bueno, eh hablando eh, de esa tu creatividad, seguro que también te no solamente eh pintado o trabajado en, en, en Galicia, ¿no? También fuera, ¿no? Es que dices... Sí, sí, mira, señor Meilones ya digo, semana pasada, bueno, Faidou estuvo en Almenducia, pero llevaba 2 sin salir de, de Galicia por la pandemia, pero claro, bueno, claro. antes do, su, justo mm, eh Faidou 2 en Bolivia, en Estados Unidos estiven, eso, en, en outubro de faí dos anos, justo antes de pecharnos estiven uh -huh. tamén en, en Jamaica estiven en, en México, uh -huh. en os Emiratos Árabes por Europa tamén Portugal, Italia, Francia, así un poquinho por onde podo uh -huh. eh, Nesas situacións, eh, o que xe pregunto, non, o que, o que, o que, que pois pues seguro que coñecerás a grandes grafiteiros, deses nomes que algúns deles non queren que selles vexa a, a, a faciana, Hai de, sí. de todo, hai de todo. Hai quen se pon unha máscara cando van facer fotos, e logo hai quen dela igual. Normalmente nos certames a xente non é reacia a, a mostrar no. a súa a súa cara, non porque como son certames internacionais, precisamente sí. tamén buscas un pouco mellorar na túa carreira, claro. bueno, que te coñeza a túa obra. Pero bueno, eu penso que bonito que se que se recoñe a obra dunha persoa. Claro, en... no No. O de pintar una rueda tengo un punto mágico Porque cuando estás trabajando en una pared Te ven avaisos y sí. que eres como una especie de rockstar Pero luego te vas 10 metros para atrás Y no te ve nadie, sí. eres anónimo Entonces sí. hay cierta magia masia ahí, en ese mundo sí. ah, Bueno, claro. no, no digo eso porque Bueno, conocemos algunos de por aquí Precisamente en Cataluña, hay bastantes también eh, eh, Y algunos de ellos dicen Bueno, que um, imitación Hay algunos que que, que que quieren imitar Robansky ese, ¿no? Que sí. que tan famoso Que... que, que po, po, Por, por esconderse, que no, uh -huh. por non saber quen é ni nada, pero que en realidad é a maior parte dos, um, um, dos ilustradores, por así decirlo, non sei como te define este imermo, pero, pero um, o que fan é eh, amosar a súa creatividade con moitísima liberdade. Sí, ajá, Es de no sé, sí. esa es mi opinión claro, claro. Sí, claro, no, la no, opinión, yo, yo, yo no puedo hablar por la gente de la ni, ni, ni, yo solo falo por la miña opinión sí, Es verdad sí. que cada uno que haga lo que, que considere que vos para, para uh -huh. sí mismo Sí, porque esconderse por, por, ¿no? para que nadie te coñeza aún tampoco es precisamente a, a, a máxima realización de un, ¿no? Uh -huh. Non, bueno, eh, o que te digo, hai cierta satisfacción de, do, an, do anonimato, pero bueno, ao final tamén o teu traballo é a tua marca, eh, Tes que poner a cara porque a xente quere verte, eh, quere entrevistarte, tens que falar, eh, é parte do traballo tamén, traballando uh -huh. a tua marca. Y entón a túa mm, Primeira iniciativa é precisamente Coller todo o máximo posible da realidade Para poder amosala despois no, na, na creación Mural, non? Uh -huh. Correcto, correcto A miña obra agora mesmo Centrase en fotorrealismo sí. eh, e Que este o mellor feito posible e Que plasme escenas cotías que eu quero representar Realismo, é decir Que as caras non son difuminadas Sino que son precisamente sí. o máximo no, no. posible Coa Então, eu, o o máis non te digo hiperrealista porque pinto en turquesa, non ten os, os cores da carne, pero sí, o máis fotorrealista que eu poida, en meto texturas e os ollos que a mirada que se padece moito a persoa que cesa, hai algo raro, xa me choca moito. Ten que padecerse o máis que poida, o máis que poida lograr. Sí, sí, sí. Bueno, porque es... hai tamén outra pintura que un señor, caso couso do caso a seu sombreiro e todo isto, preires melgar. Como? Ahí también otro señor que que va vestido para ir, ir a Esmelgar. Ah. A Esmelgar, que eso aquel echado a he hacer. A recoyero mel, ¿verdad? A Esgarcia. Sí. Ah, vale, sí, el apicultor, sí, apicultor, sí, sí, sí, está, de hecho está, eh, de hecho está botando un fume a savella, sí, estamos eh? con, con este aparato que que bota el fume. Sí, sí. Eh, es, sí, ese dentro de la exposición de las estrellas do camino, ese mural está situado en Melide. Sí. Eh, ese o meten un, un apicultor agricultor que era zona de Arzúa, entonces si andasáis de Melide de vez en cuando se uh -huh. moral, a posibilidad de de en Arzúa ir a coñecelo. Uh -huh. eh, un pouco a historia da, da exposición que te vai anticipando persoas que van no propio camiño, podes uh -huh. visitarlos Muy pues señor es un señor que ten ningún él es granza de abellas, se uh -huh. en la zona de Arzúa, creo recordar que é moi bonito, si. Sí. Totalmente esa Sheila Aries as erarias contrataron este ano porque como foi letras galegas en Sarria querían rendir de homenaxe sí, sí, sí. e fixeron a súa acra puseron unha rúa ao seu nome uh -huh. entón, pois, decoramos a, a entrada de esa rúa con co mural de, de sel, así. Pois, outra vez parabéns eh, Mon, parabéns. que de, en realidade En realidad, pois, pues, estamos disfrutando co, Que esta pequena conversa Que é a primeira, pero que esperamos Que non sexa a última Escoito, no, que, quería, che, quería che preguntar unha cousa Nos países que visitaxe Comentaxe México, Estados Unidos Bolivia, sí. Italia, sí. Francia Pero hai unha que, que me, me fixe moita gracia O feito de participar Que, que estiveches nos Emiratos Árabes Aí, sí. sí. notaches algo diferente Da nosa cultura, non? Claro Bueno, hay efectivamente eh, a cultura máis diferente a nosa dos países que visitei. Eh, eh, foi moi bonito, que pasa que sí si que é que ali tenen outra visión do, do graffiti. Eh, sí si que fomos un pouco invitados para facer un traballo casi decorativo robótico. Nos dicían o que pintar, onde, entón a nivel artístico foi o menos satisfactorio de todos. Pero bueno, a nivel cultural muy positivo, porque ademais me, Oriente Medio tampoco é... Eh, tan afastado a outra cultura, pero Dubai, por exemplo, é unha cidade onde cohabitan mais de 300 relacións, culturas, então é é moi multicultural, é moi enriquecedor. Uh -huh. Porque son ce, sociedades que están moi avanzadas porque, bueno, como teñen moitos cartos, avanzan moi rápido en todo. <risa> e, e, absorben moita cultura, por exemplo, anglosaxona, uh -huh. que teñe uh -huh. moitas cousas que a que les van absorbendo de outras culturas, e, e se fan fa un conglomerado entre a súa historia que tampouco eh, eh, a dos Emiratos Árabes como tal é moi recente, uh -huh. eh, logo absorben moita cultura árabe, europea, centroasiática americana, moita entón, uh -huh. bueno, é, é interesante é unha cultura interesante Bueno, eu preguntaba por eso porque, non sei, a, a asumir parte da, da cultura nosa pois, pues, bueno, que sí que asumirán pero, claro, a, espoñer eh, el, ali, eu traballar ali o, a, dices tú que foi unha cuestión máis ben mecánica, robótica, sí, non? Claro, pero, non tiven claro. oportunidade eu de investigar de poder claro. ofrecer algo de eu podo pintar isto non, nos chamaron foi ¿Qué? a través dun compañero de Perú que o chamaron para para facer uns murais el contou comigo e eh, eh, tuvimos que representar, pois, un pouco as, as obras de Alí, o típico de Home con Bal, co Balcón, a sí, sí, Mujer sí, sí. con Pañuelo, tal e cual, mm -hmm. sabe? Pero, o que do, donde sí que quizás disfrutaxe yo a millor a, a tua creatividade tamén aumentou, foi precisamente nos... No, en Sudamérica, non? Por exemplo, en Bolivia. E de, sí, o de, bueno, a... o de Bolivia foi unha locura, porque a pouco <risas> que... O, invito a que investiguedes a cultura que teñen allí a morte, porque se pensas es que en México sí. hai cultura aos mortos, en Bolivia se alucina, sí. porque además agora <risa> sea, eh, sí. bueno, hai un momento que están recuperando moitísimo as tradicións e as uh -huh. culturas prehispánicas, sí. eh, bueno, hai unos cultos mor a morte allí que é interesantísimo, uh -huh, sí. os regasos que fan nos pintamos no cemiterio, de hecho, porque sí, foi un proxeto que se pintan nos nichos do cemiterio, e eh, eh, bueno, eso era de pelos pelos de punta eh. eso, claro, o sea, eso es otro, otro nivel cultural totalmente diferente claro, eh, eh, por pues eso yo quiero disfrutar porque, o sea, nos, o, o, os galegos cuando te acompaña, con, con ellos estaríamos... Uau, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> bueno, pues sí, sí, la verdad que... no, y en, en México también, también te, no te, en México te tenías... también, el sí. defecto en México fue a mi primera viaje busqué conectar un poco culturas La primeira obra que fixen en Monterrey fixen un rapaz comendo un pimento de padrón, uh -huh. e claro, ali todos pensaban que era un chile. <risas> como además exactamente de padrón, unos pican outros non, decían, "Uy, é só pica bueno, de vez está". <risas> Foi un xogo. Eles pensan que é un, un chile mexicano, pero sí, en me no, me está comendo un pimento de padrón. Que busquei así obras de de que sobaran coa similitude das culturas. Sí, Logo fixen sí. unha unha virgen en, en Ciudad de México, no DF. Xa, xa non está porque xa se pinta encima todos os anos uh -huh. eh, entón sí, si busquei eso me, eh, misturar as culturas uh -huh. claro, claro, sí, sí ¿eh? pois de verdade que bueno, pois pues, paga a pena pres, presumir ou gabarnos dun, dun artista que nado na na en Ourense eh, que se subilarán a Ourense ou como moito na costa galega <risas> ese é o meu sonho Pois pues moi ben, moi de bien. verdade. Por, por certo, falando da costa, tamén te, te reclamaron por aí, non? Te vexe por aí arriba, por, por la costa, non? Por la costa, recentemente non me lembro, non? Por Vigo foi o máis digo, de, de Vigo, costa. En Vigo, sí, sí. Eh, en Galicia, no, no, non recordo agora mesmo uh -huh. moito máis de costa, non? Sí, Más, sí, quise, sí. Os meus trabalhos foron en Vigo, máis recentes, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. bueno, unha pintura que se centra na realización de retratos a través do, dun estilo fotorrealista que distí sí, e que nos admiramos moitísimo e que ademais celebramos e que xe agradecemos moitísimo que perderes estes minutinhos connosco eh, bueno, claro, xe temos este primeiro contacto moitísimas grazas e que sigas tendo moitísimos éxitos, Mon a vos, a vos, moito no. grazas, un saludo aper un aperta ah, grande, aperta moi forte aperta, xa talo xa Rádio Samboy Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xerada El programa de cinema de Radio Samboy Temos por aquí segunda persona, un segundo convidado vale. que en este caso es una dona una dona que nos va a contar muchas cosas vale porque está ocupado ocupada este un gauller que trabaja pero arreo ¿eh? <risa> julio y vamos a falar con susana un grow no, eh. Buenas tardes Buenas tar tardes Muchas gracias por atendernos Susana No se llama Susana Grou Ella quiere que Pero Susana Muchísimas gracias por atendernos Muy buenas tardes y bien vida a vos. Gracias. gracias a vos por convidarme Mira, eh, él falaba de que Tienes bueno, pues, naceche nun, nun lugar eh, extraordinario da Baixa Limia, pero que mm, últimamente estás moi ocupada. y, y eh, hai que poñer en valor esa ocupación. Mm, parece ser que eh, son traballos sí. extraordinariamente naturais. Sí, Bueno, estou ocupada tanto no ámbito personal, no meu tempo de ocio que dedico uh -huh. ali a Grou, no o 99%, como no sí. profesional que, afortunadamente, temos moito traballo, estamos en proxectos moi interesantes, e que creo que son de gran importancia para a nosa provincia, un deles. Bueno, para as dúas provincias, que son as primeiras que van a que se van a levar a cabo a desarrollar estos dos proxectos que consisten nunha planta de biogás, de mm. producción de biogás a partir de materia orgánica que mm. son residuos orgánicos que ahora mismo na súa inmensa maioria están sendo pues vertidos ao medio ou queimados si, si, si, bueno Ah. E despois tamén en Grou, pois en Grou tamén teño unha actividade moi intensa <ríe> en todos os sentidos. Sí, porque ademais coordinas varias cousas e sí. faz que outras persoas se, se sumen teu as túas inquedanzas con respecto, por exemplo, por poner un exemplo unha banda de música que sí. houve precisamente nese povo tan sí. feiticeiro. Bueno, Acabamos no... de falar precisamente con Monde Bane que eh, a Lingo Lela se fixou un un mural sí. eh, relacionado coas persoas de Li, no? Donde, ¿Onde? No. Perdón. ¿Eh? ¿Onde foi no, que non non Perdeuse. Perdeuse. Digo que donde onde se fixo un mural coas persoas de ah, dí, ben, dí, sí. eh, dice que donde se fixo un mural con esas persoas. Con É, é unha muller, de precisamente... Ah, do... sí, foi a exposición con Mercedes Vázquez Saabre, Saavedra que sí. xa fixo varias exposicións ali na Baixa Límia de mulleres mm. rurais. Eh, bueno. Mulleres rurais, sí. Pe, que pe, son un fiel reflexo do que eran as mulleres rurais da bueno do que ahora está tan de moda ese termo que a mí non me gusta moito, pero bueno. desgraciadamente é real que a Galicia profunda. Sí. Mm. Bueno, pois, pues, Mondevane tamén fixo unha un, un exposición... Bueno, tamén fixo nunha casa un mural sobre de, de unha de mulleres de, de, de, de, de, de agrícolas non sabes. Sí, sí, ese ese en Puxedo, si en no Puxedo, engaño, exactamente, no? sí, sí, sí. en Puxedo, si. Sí. Bueno, puxedo, é a nena bonita da baixa limia, non ten, non ten queixa. É sí. eh, a que a que acapara todas as atencións, e eh, fondos vaise basicamente que veñen para a dinamización das zonas rurais da Baixa Limia. Uh -huh. Bueno, pois eh, nada, facíamos referencia a ese traballo, pero que o que fai falta é que nos expliques ese traballo tan importante que estás que estás dirixindo, ¿no? Que ademais de, sí. de de moitísimo de, de moito calado. Moito... Moitísimo sí. presuposto, sí, sí. Pois, a ver, nos, eu levo nesta empresa na que estou traballando desde fai 14 anos, somos unha enxeñería, dedicámonos a, básicamente proxectos de enxeñería, mm. consultora, e tamén facemos, pois, obras. Mm. E, ahora mismo, pois, estamos, formamos parte dun holding empresarial, no que nos temos unha participación, somos o socio local, e, para, bueno, desarrollar proxectos en Galicia... Eh, para min, ahora mismo os máis importantes consisten en na bueno, execución eh, sí. de, da obra e posta en marcha de dúas uh -huh. plantas de biogás. Uh -huh. eh, Unha delas vai estar en Sarriaus, na zona da Limia uh -huh. que pola súa especial casuística medioambiental, eu creo que non é a solución ao problema da limia, porque o problema da limia requiere a implicación de todo xunta, diputación, concellos uh -huh. incluso Europa pero sí que pode ser un espello no que outras empresas se poidan mirar a hora de xestionar os seus residuos. Sí, sí. É a outra planta que, bueno, que eu calculo que en dous anos estarán en funcionamento, pois ubicaríase aquí en Lugo, en a, na provincia de Lugo, no Concello de Lugo. Entónces, é, é unha planta de produción de biogás sí. a partir de materia orgánica que será insertado na rede. No. Ademais, nunha segunda fase desos proxectos, pois tamén se Eh, prevé a produción de hidróxeno verde. Eh, bueno, eso teñe unha inversión considerable, ao redor uh -huh. de 10-12 millóns de euros, xeneran non só os postos de traballo directos, que serían en torno a 10-15, uh -huh. sino as inerxas todas que que, que crean. Sí, a ver, sí. eh, vai estar ubicado en Sarreaus, cerca de, de Xinzo, uh -huh. pero a ver crea unhas sinerxias porque todos os días vai haber unhas eh, trasiego de camións, traendo materia orgánica, levando o, o pouco residuo que genera. Uh -huh. E eh, generas unha actividade económica en torno ás plantas tamén, que bueno, que todo o que sea eh, eh, crecimento económico para a zona rural, que está uh -huh. super castigada, super esquecida, uh -huh. eh, en Galicia que vai de mal en peor, pois benvido sí. xexa. Eu oh, orgullosa man. de formar parte deste proxecto. Ademais, son técnico-redactora e vou estar aí hasta hasta que se ponha en marcha. Vai. Claro. Ou sí, se xa sí, que adiante e a ver se toman, toman nota concellos consellos son capaces de, de solicitar por, por, O mellor participar tamén, non? Mm, é, é complicado, bueno, hai cousas sí. que non se poden decir en antena Pero <risa> <risa> esto dos residuos é, é complicado Agora, ata de agora bueno, Xa nos países máis avanzados que nos europeos Xa os dos residuos orgánicos xa están moito máis adiantados o que non é de recibo é que, por exemplo, unha bolsa que se genera no sur de Ourense, unha bolsa de basura, recorra Galicia anteira hasta a planta de Sogama para uhum. gestionar ese residuo e tratalo. O, sí. Ou tratalo nada, que se queiman, se sí. pouco se separa. Sí, sí. Entonces as política enerxética, Ten que cambiar A política de xestión de residuos tamén ten que cambiar eh, Non pasa por ter unha macroplanta en Galicia sí. eh, Que os residuos de toda Galicia faz, Fagan o, o, o, o turismo. Sí, sí. turismo Desde onde se generan Hasta onde se tratan ou se queiman e pasa por, pois, máis unha organización de microplantas que gestionen esos residuos, que se, que se lle saque un rendemento económico, mm -hmm. porque a materia orgánica, como sabemos, pois é materia orgánica, entonces todo o carbono que leva mm -hmm. a materia orgánica un 85%, máis o hidróxeno, se vai, vai a reaccionar por unha conversión anaerobia para generar biometano. Bio. O biometano inyectase na red de gás, é eh, eh, un combustible máis claro, un combustible claro. de eh, orixe renovable é eh, eh, máis eh, económico mm, bueno, ahora mismo máis económico bueno. non é, pero é sustible é decir, é, é o que non podemos seguir é, é queimando os combustibles fósiles, fósiles a velocidade eh... que estamos queimando sí, sí. é bueno una, una, una, sí. un exemplo tamén bastante válido é o que teñen en Yarif tamén, non? Es, es, en Gallariz. Sí, una Gallariz tienen un, un, un, una planta que eh, es capaz de hacer combustible eh, eh, y yo al mismo tiempo... Mm, Que, que... Non estou moi enterada do tipo de, de planta que teñes Non será si, unha si. planta peletizadora Que produce biomasa para, si, bueno, yo... realmente para combustionar A partir de residuos de podas De, poda, sea, de, da, de bueno. residuos, residuos forestais, exactamente Efectivamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. eso... Eso tamén é unha solución. Un exemplo, eh, referíme a un exemplo de, de, de posibilidades para poder eh, ter cousas máis ben orgánicas, digamos... Eh, Sostibles, sobre, sí, sobre o todo está... medioambientalmente. Sí. Porque a, ao que ata fai pouco, os, os residuos forestais sí. se amontonaban e se deixan podrecer ou se queiman, que é o que se viña facendo, pois, lógicamente, ten máis sentido, eh, bueno hai que tratálos, evidentemente non se uh -huh. pode meter un residuo forestal sin tratálo previamente, hai que secálos, trituralos, sí. uh -huh. para producir pois unha biomasa que pois, se queima nunha caldeira de pellets ou de astilla uh -huh. e produce calor, agua quente ou que faga falta para a comunidade. Uh -huh. sí. Outro combustible debe... diferente, claro, sí, sí. que é o, o que estábamos mm, dicindo. Son combustibles no? con maior ou menor eh, capacidade calorífica, pero non deixan de ser combustibles. Claro. E iso eh, eh, eh, elimina a posibilidade de coller máis gasóleo e máis... Claro. <risa> Efectivamente. No, a parte, co gasóleo nós non o temos. Sí, sí, sí. Dependemos dun país, dun terceiro país, que nos pon as condicións determinadas, non hai máis que ver os precios da luz que temos agora. Vaya. Somos deficientes tamén na produción de enerxía, ou seja... Sí. <risa> Eh, hai que cambiar as políticas energéticas t senón xa nos vemos dentro de 40 anos cas velas ti co coincidirías comigo dicindo que a administración debería potenciar eh, no sé, darlle máis publicidade aos traballos e esas propostas de, de, de creacións que ti estás a liderar non eh, Claro que sí No, bueno, de efeito Tampouco nos podemos queixar Que a Administración Ahora realmente A Administración Autonómica Declarou estes proxectos prioritarios E non nos podemos queixar Do apoio que temos da Administración Pero temos o apoio da Administración Pero isto é unha iniciativa privada Por eso, sí, por, sí, por, sí, por, por claro. eso Darlle máis publicidade Para que sí, A eso que me que refería pase, Nas empresas privadas De momento as que, somos, as que están empezando Ademais non teñen as por persidatorias tan, tan amán entonces claro A ver como lle quitas a, a, a grande oligopolio sí, energético sí, sí. deste de país... ...como lle quitas poder sin... Sí, algún que, ...sin vicepres... que desvai ao bolsillo a lesbeu, eh. non? Sí, que viñera un vicepresidente... ...ou, eh. caldo menos, un vicepresidente da... ...non sei, sé, de España ou de alguna... <risa> ...ou de alguna autonomía para alguna desas de empresas... ...seguro que o millor esa porta xiratóna <risa> serviría, no, millor, non? Eh, todos andará. Todos de eso. Bueno, si ben Porque... si posibilidades... Seguro. Pero o que falaba nun comenzo por exemplo, cando se falaba dos concellos que se teñen que poñer as pilas, sí. porque aí é donde empeza a basura, onde empezan a recolher os residuos. Pero claro, como se está acostumbrado a chegar co camión e meter no mismo saco todo... E ao mesmo tempo, tamén as garanxas que existen eh. tamén poderían... A eh. ver, ahora mismo, no, no entorno rural, non... Eh, o que é o a bolsa marrón que é a sí. da materia orgánica, sí. neste caso nesta planta vanse xestionar eh residuos de natureza orgánica de diversa procedencia. Mm -hmm. eh, non está eh, centrada no RSU, que é o residuo, bueno, o, o urbano, por decirlo sí. así. Mm -hmm. Vai a gestionar pois lodos de mataderos, de conserveiras, de mm -hmm. leiteiras, de bueno, de mataderos tamén, sí. porque esos, esos residuos tam, son bastante quizás é máis é, máis uh -huh. peligrosos para o medio ambiente, digamos, que que no povo, pois xeneremos os no. restos de materia orgánica das comidas e demais, uh -huh. teñen saída, porque o que claro. non utiliza en compost para, para a horta, uh -huh. pois ten animais, e bueno, sí. ten saída. O problema uh -huh. é as cantidades inxentes que se producen nas cidades sí, sí, que sí, agora sí. mismo están sendo, digamos, van mm -hmm. todos ao mesmo saco. Sí, sí, sí. sí. Pan, o que falábamos, o turismo da basura, ah, salen de Lobios sí. e acaban en Sogama. Esa. Eso. O sea, ah, eso que non pode a ser, que a Coruña, meruda ruta. Eh, no, e outros residuos que tamén son perigosos, eh, sabe eh, nas, os, nas purines, concha, sí. eh, os purines, ese ese Non no son só os purines, é eh, tamén É que non, A mí non me gusta moito demonizar só os granxeiros, porque os granxeiros son as primeiras víctimas de que, sí, de que non haxa sí. unha política de xestión de purines porque, claro, vale. ahora mismo, os rendementos que obtenen na agricultura, na gandería non, non, non les permitiría poder eles pagar un canon para xestionálos sí. o sea, Ten que se implicar a administración Ten que sí, se implicar sí. administración e logo as grandes multinacionais, evidentemente uh -huh. Porque eh, ahora mismo eh, para Noruega estamos levando eh, carne de primeira calidade, pero os residuos quedan a no nós. Claro, claro. claro, claro. Sí, sí, as, as grandes empresas tamén teñen que poñer o seu groceño, lógicamente, non é somente uh, pois pues é vamos a poñerlle todo, uh, no, no, no, todo o granxeiro nese caso. Que... Si, sí, nós, nós os granxeiros suministrámolle todo, pero o granxeiro que se coma o residuo. Exactamente, eh, exactamente o granxeiro embargo... nin ten os, coño, os coñecementos, nin ten os medios para poder el xestionar correctamente eh. ese residuo. Mm -hmm. Entóns, nós na planta de biogás de de xarreaos vamos a xestionar en torno a uns 15 a 20 mil toneladas o ano de purín de porco Carai. non podemos xestionar máis hai miles de toneladas para xestionar porque senón tamén non sería viable a planta claro. a planta ten unha cantidade de tope que se pode sí, sí, sí. non máis porque evidentemente nadie fai unha inversión de 12 millóns de euros para que non ter unha rentabilidade ou por claro. en riesgo a rentabilidade da planta uh -huh. para darte un servicio a... claro. entóns tamén servirá a de despello para que pois, as autoridades ou as multinacionais sempre, ou que a alcancea digan mira, si estes poden xestionar sí. eh, tantas toneladas de purín nos podemos pôr en funcionamento algo similar sí, sí. entre todos intentar paliar un pouco o, o grave dano medioambiental que xa, sí. est, que xa hai na, sí, na línea sí. e na baixa línea e poñer en contacto tamén esas grandes empresas por exemplo, Coren, dicir bueno oye, mira implícate un pouquiño que seguro que ta, a ti tamén sa, claro. t, t, terás beneficio no momento en que todo esto sí. se tomais Sí. máis viable. Bueno, Coren, eu creo que xa está traballando nesa liña, pero ves, bueno, é como todos, hai que Mencionei sí. Coren como qualquer outra, a ver no, no, hai, é que Coren, a ver, mmm, Coren, quando se fala de Coren, hai sí. que tamén ter moito cuidado, porque sí. hai moitas familias de, en Ourense que, sí. que sí. traballan e viven para Coren. Entonces, claro. Coren non é o único responsable do que ocorre na liña. Non, ni na baixa liña. Eh, hai moitas... hai cultivos de pataca, é eh? sí. un monocultivo que requiere moitas abonos, que uh -huh. eh, a veces, ahora xa non, que agora hai un maior control, pero que isto vende fai moitas décadas, entonces, uh -huh. o, o verter os xurros directamente sobre a terra tan pronto, xa sin fermentar e sin nada... Pois único que fixo foi contaminar os acuíferos claro, E de, a claro. desecación da lagoa contribuiu a isto Por tamén eso. Porque a lagoa era unha lagoa Ten un nivel eh, freático mm -hmm. o sea, Enseguida xa é auga mm, sí. Entón é moito máis fácil Que aí se contaminen os acuíferos que se contaminen pois no outro punto calquera onde claro, o nivel freático claro. non está tan alto claro, claro. bueno que eh, é certo que o teu traballo consiste en, sí, sí. en levar adiante cursos extraordinarias para para unha mellor vivencia natural yo e agradecerche moitísimo que, que que nos estés y explicando andando, todo eso dando bueno, unha no, En Grou tamén intento sacar adiante iniciativas. Eso, que... eso, eso a eso iba, a eso sí, iba. Efectivamente. Quería preguntarche por cosos de, de, de grupo porque na asociación, ou polo menos eh, ti dirixes o... Un, bueno, mínimo, un... esto, esto surxiu, non somos eh, na asociación, a ver, somos a eu son a presidenta, secretaria tesoureira, somos xerrapazas con inquietudes. entonces sí, claro. nos vimos a desidia con a que as administracións, ou que debería preocuparse pola despoblación, pola falta de servicios, pola falta de oportunidades que hai no rural, uh -huh. pois, pues, quem debería preocuparse non se preocupa. entonces claro. nós pensamos que sí que podíamos facer algo. Bueno, eu son a primeira que non está, que non vive en GROU, non vive en GROU, porque polo meu traballo sería moi difícil que agora mesmo tuver esta posición, tanto económica como social, uh -huh. vivindo en GROU, Ainda tendo a carreira que teño sí, O sea, sí, sí. Eso, pues, estaría vivindo do que, do que se pode vivir ali Pouco máis, sí. eh... poucas oportunidades sí, sí, sí. entonces pensamos que sí que podíamos facer algo e Vimos que a raíz da pandemia Pois eh, hai un novo Como se dice, un novo escenario uh -huh. Das relacións sociais As relaxións económicas coa administración uh -huh. E pensamos que podíamos Contribuir a que Eh, o desarrollo económico-social uh -huh. da nosa parroquia. Xa non decimos do Concello porque temos que nos centrar en pouquiño para poder sí, sí, despois sí, sí. expandernos. entonces nós notamos tamén que hai moita xente que non é capaz de ter unha relación, por exemplo, casas administracións uh -huh. electrónica que me decían ai, si se me poderas fazer isto, ai, si se me poderas pedir esta subvención, se si me puderas tramitar isto, se si me sí. poderas preguntar isto. Entón, dicen, isto non pode ser, porque Eh, sobre todo na xente de mediana idade Sobre todo mulleres uh -huh. Non están familiarizadas co correo electrónico uh -huh. Coa sede electrónica Con no. certificado digital eh, Non saben pedir unha cita por internet Entón pensamos que podíamos darlle unha solución uh -huh. eh, Conseguimos mediante un convenio Ca dio de Ourense que nos cederan O que era o antigo teleclub Bueno, uh -huh. como saben ahora E todas as propies, todo o que era o complexo a iglesia, a casa rectorale edificacios auxiliares pasaron a nombre da iglesia, aunque realmente deberían ser do pobo xa mm -hmm. sí. pero bueno, a nos ceder esa edificación, entónces eh, co fin de que nos pudéramos ter un lugar onde levar a cabo os pois cursos de formación un sitio Nada. onde a xente pudera mm, interaccionar pudera sí. incluso ter un lugar donde traballar e eh. eh, eh, bueno no acaba me a iba a decir un... Ah, porque tiñamos antes Un local multifuncional Para este tipo de cousas Pero convertirono en un velatorio Toma Entonces quedámonos sin, sin sitio Para poder levar a cabo algún dos fines que temos na asociación Muy no? bien, muy bien Bueno, total, que estuvemos durante un tempiño Dándole voltas a esto Presentamos o proyecto Presentámonos a convocatoria dos fondos Estos Agader, que hay, no de desarrollo rural de Desarrollo rural, sí, sí, sí. sí, sí. E conseguimos unha subvención de 30.000 euros, Carai, a inversión son 50, para eh, a rehabilitación desa de de edificación, que mm -hmm. antigua, antiguamente foi un, un club, club onde facían subastas, facían sí. obras de teatro, facían de todo. Mm -hmm. Para podelo rehabilitar é poñer en funcionamento un laboratorio de informática, cuworking e biblioteca. No. Muy ben. E estamos ahí, ahí. O, o laboratorio de informática é basicamente para o que xa lle dixen, achegar ás persoas do rural, especialmente algúns colectivos en especial, sí, As sí. novas tecnoloxías o que as relacións, o sea, novo novo escenario que se nos presentou con isto da pandemia sí, É que sí. se vai a quedar. Sí, sí Entonces, queda. casi casi ter, teríades que pedir outra subvención para ter unha administrativa ali tamén, porque con diña, con non? Non estamos todo pensado. Ajá. Realmente a zona esa de laboratorio de informática eh, Vai estar conectada a banda ancha Porque ahora afortunadamente Temos ali fibra óptica E eh, eh, eh. eh, nada, eso van ser cursos organizados Temos xa unha relación de cursos Para todo o ano uh -huh. Orientado ao que lle dixen, a sí, sí, sí. Bueno, un pouquinho ter a xente que está así un pouco rezagada, uh -huh. a xente nova e eh, demais, a, bueno, a o que é ahora a actualidade. Non hai outra. Sí, sí, o que hai Después, ali, concretamente. A ali. zona de coworking, a nosa intención é que axude un pouquiño a fixar población e mesmo temos, algún, temos xa un convenio de intencións coa Universidade a distancia uh -huh. para que poida o que queira, poida facer unha carreira. Yeah. Así de claro. é eh, Que poidan, por exemplo, a xente mayor apuntarse a un ed senior que ten cursos interesantísimos. Eh, son cursos que te non solo te De forma por cochera non va ser certeza a certe da formación tamén a formación académica, por xa digamos que non lle a sacar moito proveito, pero o enriquecemento personal e tempo te deran. Mm -hmm. Esa é a nosa idea. Sí, sí, sí, sí, sí, eu, eu eu sigo na universidade precisamente senio. Efectivamente, sí, sí. O sea, non te non che van a solucionar a vida, certeza, pero bueno, pero empoderante. Sí. Eh, bueno, que bueno, axud... outra ilusión polas axud... cousas. Sí. Eh a zona de biblioteca porque bueno, o de ler usa libres. Si. Sí. Claro sí. eh, eh, pois pues mira, temos ali unha pequena colección de libros, de revistas Sobre todo, uh -huh. libros, a re, revistas tecnolóxicas, revistas de natureza, de medio ambiente bien, uh -huh. Algo que, bueno, sí, sí. nos nos saque un pouco da toalleiro que no custamos claro. no medio rural porque é triste pere así. E sí, tu sí, sí. non vives, pero porque... non vives ali, porque... pero pero porque... vas, vas sí. cada fin de semana casi. Sí, no eu teño alí estoy... o meu cuartel general, teño a miña casa, é onde me vou jubilar. <risa> eh, bueno, ahora mismo non teño casa, teño un solar porque estou en Tireina toda, estou en reforma integral <risa> e eh, teño un solar. <risa> Básicamente, pero sí comprei unha casa atípica, edificación tradicional. Na, na pandemia e ali general, o, o nací, general, no? é o meu cuartel general onde nací onde me penso retirar e morrerei ali sí. o que decíaste antes por exemplo, para persoas maiores que non, non se está bueno, non estamos familiarizados coa nova tecnologia e isto vou prequedarse pero sí. eu tiño visto casos e ainda ontem vin un que me quedéis patifato quedeime abrallado un señor que parece que me falaba con medo pensaba que eu era alguén ele estaba na caixa e vixolle que viña con un paquete como un sobre sí. e claro, ele non sabía o que tiña que facer, lle eran cartos e digolleu, por dios digolleu, como usted se sale á rúa deste xeito que lle dan a usted un batacazo e le bañe todo pues, Dice, bueno. e despois miri a a ver quen foi É claro, claro, eu xa o metim para dentro, pa a caixa Porque me estaba falando do caixero da fora Como tiña que facer para ingresálo E Dios. digo, eu non son quen. Mm -hmm. Pero espere un segundo Cora acabo eu Meto dentro Entón metindo dentro, dentro da caixa E había unha chavala moi amable E dixo eh, Entón foi cando eu lle dixen Dixe, mire, este señor non entende nada De de tecnologia, ni nada Digo, además é que trai un dinheiro trae un dinheiro que, que que ten que ingresar e entón, pois, claro, foi quando a chica lle dixo, dixo, pois, si sí, e tal xa lle preguntou os datos to, todo eso, non? E, sí. xa lle dixo, cando vostede teña cartos porque se ve que el cobraba de algún piso ou algo, sí. os cartos se iban entonando na casa, e dixo vostedes chámenos a casa e nosotros o acompañamos claro polo claro. menos pre que Bueno, nunca a, a, a algunha axuda mm. Pero é o bueno, digo eu Por eso que isto, como diríamos Estuve para quedarse E hai xente que vea que Quere ver os cartos a vista como os daban antes Dice, non, agora non Claro, é que todo. nos, claro, nos no, Por exemplo, entre os cursos que queremos eh, dar É eh, uh -huh. o manexo dun certificado Electrónico, eh. das aplicacións No móvil, a aplicación do Xergas A aplicación eh. do banco, que lógicamente eh. Cada un despois terá que se configurar as súas claves e ademais Pero Que hai xente que ten un móvil moi bo, pero que só o utiliza para recibir chamadas, chamadas. Sí. sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, sigue segue dependendo de collero coche para ir ao ayuntamento, para sí. ir a, a Orense. quando cunha con cinco minutos desde o ordenador, se si non é el, se alguén da do pueblo que yo poida facer. Sí, eh. Sabe. Sí, sí, sí, sí. Eh, e despois, outro, outro dos proxectos que, nos que estamos inmersas é uh -huh. eh, queremos rehabilitar un dos retablos máis antigos da Igrexa. Uh -huh. Entonces, como non temos fondos, nin nos dan subvencios, nin nada, nos, eh, partindo da base de que todo o patrimonio cultural eh, religioso é da Igrexa, pero... Uh -huh é de que no disfruta, que do pobo. A nós nadie nos vai levar a iglesia dali ni nos van levar o retablo. Bueno, terían que pasar por, por encima do cadáver da xente, entonces nós pensamos que, como é un, é unha cantidade relativamente pequena, costa nos uh -huh. nove mil euros, porque está sendo literalmente comido polas termitas. Carai. Claro. Pois eh, fixemos unha campaña para recaudar fondos. entonces entre os veciños, mmm, vamos a conseguilo. E deste xeito tamén poder ir a administración e decir, o retablo maior que ten tres tantos anos está nos caendo se si nos fomos capaces de xuntar 9.000 euros para arreglar o, o máis antigo da Iglesia, que debe ser uh -huh. o, o primeiro, cando as Igrexias eran capillinhas, claro, pois, pues, sí. mm, facendo un esforzo, o Taínos, unha manco, ao fin do cabo, o patrimonio de todos. ya as Igrexias son os museos que temos no povo, non temos outros. Claro, claro que sí, que sí. E, además, é un culto que que, que os povos sempre mantiveron. Es claro, que... é a nosa tradición. E outro proxecto no que estamos é facer un museo da banda de música de Grou. Ah, sí, señor. Porque eso axudaránche todos os vecinos según Que... Eh, si sí, para o Museo da Banda de Música eh, o CITRAN, que é o Centro de Interpretación da Atracción Animal, que é un proxecto no que eu tamén estuve implicada que acabamos fai dous anos uh -huh. no que se rehabilitou unha edificación tradicional en Requeixo para Centro de Interpretación da Atracción Animal uh -huh. que é un lugar de difusión e investigación de todo relacionado com a atracción animal non uh -huh. só a tradicional como parte da historia de Galicia, que non se perda, sino tamén as oportunidades que presenta a atracción animal moderna tanto na agricultura ecolóxica como na conservación das razas, razas e, sí. e, por exemplo, cando hai que quitar eh, piñeiros ou árbores dunha, dunha zona onde hai xacimentos arqueolóxicos non é o mesmo que entre un cabalo a tirar da madeira que entre un tractor que pesa 3.000 kilos claro, si, sí, destroza non somente aquel resto arqueolóxico, sino tamén sí. outras cousas que Entonces, de grande valor o centro de interpretación da atracción animal ten seis salas e cedeu nos unha para poder facer aí o Museo da Banda de Música. Claro. Xa temos bastantes instrumentos, non moitos, porque hai moitos que se perderon están desperdigados temos material, eh, sí. bueno e, e esto pasa igual que corretablo non temos ningún tipo de apoio institucional porque bueno, xa se sabe, neste sí, nesta Galicia sí, sí, sí. ou comulgas con sí. con rodar <risas> de muiño o... ou non che nin auga claro. saca <risa> o, o carnet para poder participar eh, <risa> entonces, pois sí. bueno, eh, tamén é así con aportacións voluntarias sí, eh, claro. bueno, esto do COVID tamén nos retrasou un pouco, pero también, contamos también. este ano 2022, no verán lo inaugurar Pois pues seguro seguro oh, que te heredes moitísimos éxitos non somente por a túa eh, grande eh, afición sino porque seguro que mm, formades un gran equipazo para poder levar adiante esas eh, inquedanzas que co, co, contigo po, comparten moitísimas persoas e nos tamén nos facemos eco e, e axudamos este growzinho daría para que todos os que nos estén escoitando que, que, que saiban que en grow estás a traballar porque se despoida a disfrutar non somente de, de cousas interesantes sino tamén do propio ambiente a pesar de que non teñamos o apoio que teñen outros lugares <risas> tamén tamén é certo que si, é, si se fai si comparanza todo. tamén tes razón sin sí, taméntes tes tú trabado eh, porque quando tes axuda todos os santos axudan sí, sí, e quando non tes axuda y... pois tes que tirar un pouco, pois bueno, tirando de da, da propia valía dun e das persoas que te rodean e, sí. e tirar todos do carro para intentar das moitas iniciativas que temos que saia algunha. Moi ben, moi ben. Uh -huh. Bueno, unha vez que unha vez que teñades já en listido o, a, adiantado ese asunto da, da restauración, hai que falar co patrimonio aínda que sexa non non patrimonio galego, sino patrimonio nacional que que, que, que se sepa, que saiban que, que bueno, que vos estádes polo polo labor e eh, que o mellor pois cai tamén algo por parte deles claro, é que nós, por exemplo, estamos pon 200 euros por por, perso por, por casa claro. que conseguiremos, pero hai persoas que bueno, xa se sabe, dicen, esta da igrexa a igrexa ten moito dinero, a igrexa dá igual que caiga un retablo máis ou menos, aquel que é, lle cae é, é o pueblo de Grou, non é a diócesis Ten centos de igrexas pola provincia sí. mm, E eh, non ten un duro, ademais E retrousanse tamén, eles mesmos, eh? non? Que eles sí. retrousanse, quero dicir sí. que non... sí, sí, Si, si Se é boa aí, tamén é boa unha sitio non? Efectivamente, entón sí. Pois, pues, claro. bueno nos... Vou eixo contar un caso, que estamos un pouco fora de tempo Vou eixo contar un caso Na miña parroquia, onde eu nací Donde eu fum ditado. Fíxate tú, no tellado, no campanario tan medrando árbores non sei como isto e xa lle dixo unha cura don Manuel a fé abandonounos si sí, si sí, pero bueno eso tamén a ver eu por exemplo este verán mira eu non, non teño a necesidade nin, nin nada pero eu este verán pois eu fun limpar o patio da rectoral que sí. estaba de de silvas e eh, de codesos hasta arriba collín meu a derbrozadora unhos cuantos sateiros de limpieza porque eu a pesar de vivir na cidade e ter un traballo de oficina, eu son de campo eles son de pueblo, eles son de monte <risa> <risa> entonces non me, no? me gusta nada, eh, fun a limpiar o patio da rectoral porque me daba sí. vergonza allía o sea que algún veciño verá que poida subir a ese campanario a cortar árbore <risa> dicen, ah, que viño cura dicen eles, bueno, bueno o caso é que O caso é que nos disfrutamos coa tua uh, disertación de hoxe sí, e eh, eh, para non ser unha lección aprender contigo. Bueno, moitísimas cousas. Pero eu creo que non que máis ao revés, eh? Susana. No, no, no, no, no. Eu Deber... encantada de que me me chamarades, eh, de que contedes comigo, bueno, vale. para contarmos un pouco o que está... Agradecer-te moitísimo que, que, bueno, que, que nos expliques cousas tan interesantes eh, interesante. e aprender contigo cousas beneficiosos para, para todo esto, para todo pasando no noso rural. Agradecerche moitísimo e eh, xa sabes que eh, volbartaremos a incomodarte noutra ocasión, a mellor cando teña cando váyase inaugurar Si, non hai problema planta. ningún, estádes convidados a vir e eh, a a poder disfrutar do que nós esperamos que quede ben e eh, que sexa Bueno, un grande éxito, un grande un éxito, gran sí. éxito a nuestra aportación ao desarrollo de, de rural porque realmente está en una situación mm -hmm. crítica. Si, sí, desde logo. Susana. Nada vos. Una grande, hasta lora. Na perta, A que tan 2021, a Calvet as tende celebración par fa 70 anys que va morir la primera de les nostres botigues. Han estat 70 anys en família. 70 anys donant servei als nostres clients. 70 anys compartint valors. Volem seguir treballant amb una estadat i ètica empresarial, amb responsabilitat medioambiental i un compromís social.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 Xolio, xa temos por aquí a, si, en este caso pues, unha, unha convidada uh -huh. e vamos a falar pois cunha unha chef ¿Ah? cunha chef de, do, do restaurante Mar de Ardora que é Marisol Martínez que nos vai a falar e nos vai a divulgar cousas e vamos a falar con ela Pois, para que nos explique pratos, que nos explique tamén algo de turismo porque eh, un, eh, por exemplo, donde está enclavado ali en cabanas de bergantiños, hai turismo tamén e o turismo ten que comer por lo tanto, haber os turistas que pasan por ali e eh, eh, tamén van disgustar esos fermosos pratos que fai Marisolo cun boche, non vexas hai cada prato que dá en fin xa xa xa entra a gana de merendar nada máis que velos eh, vamos dalle boas tardes Boa tar boas tardes Marisol boas tardes Armando que tal? boas tardes pois moitas gracias por, por atendernos e escoitarnos. É, é, é, é. Marisol que mm, como chef terás moitísimas felicitacións e eh, parabéns de, de dos, non somente dos clientes sino de moitas persoas que por aí se achegan para uh -huh. degustar eses platos que nos anunciaba Armando Si, sí, si, sí, non hai queixas sí, Normalmente a xente marcha contenta Marcha contenta, non? Tenen que perdonar que xe tou poca catarrada Bueno, muller no Como es... se foran a mullerona pero son pequiniña <risa> a, a, a altitude non ten nada que ver, no, co, que ver no. A estatura non ten nada que ver Co, co traballo que un no, fai, eh? non? Non, non, xa verdad, xa verdad <risa> eh, eh, O outro día falando Entre ti e eu Tu eu, dixenche se tiñe estrellas Michelin, pero dixenche, non eu estrellas Michelin non teño pero teño tres tres estrelas que unha delas eres ti e unha tal Irene, e a outra como se chama? non, Inés e Laura eso, Inés, eso, perdón Inés, Inés e Laura cociñas. as estrellas que están comigo na cociña si, sí, esas unhas que tan contigo na cociña mm. e canto sol estés para sala, para servir os platos e eso. Pues temos, somos cinco personas, dos no el comedor uh -huh. y, y tres en la cocina. No habrán, pues casi somos o doble, pero um, así de todo ano año somos el hombre que está en la cocina con otra compañera uh -huh. y no las tres en la cocina. Uh -huh. Bueno... Yeah e eu teño, teño todos esos rumos soles. Teño que inre, te, teño que, sí, claro. te, que que interrumpir a, a Armando, e dicirche que, que decir a todos nosos ointes que vos fostes tenedor de ouro no 2000, 2002, no, no uh -huh. pra, prato de ouro no 2004, eh, distinción Galo de Barcelos no 2005, sí. eh <risa> Gourmet de guía, guía Michelin no 2012, etc etcétera. Et Aínda sí. sí. mantemos os, os do Vos vai a Michelin, pero non temos estrelas ah, bueno, no, no. pero no, Non vos fan falta, porque no, como por, no. Si sabemos, si, si vemos A vosa páxina as, as, as persoas que vos felicitan Uy. Aumentan moito máis O, o sí, trabalho sí, Na vosa páxina mesmo a, Podense topar na galería Unha cheia de persoas de grande renome A nivel nacional Que que vos visitan E que ademais hai fotografías Non sei se é o teu home ou quem Que, que, que, que están con eles, non? Si sí. Si, sí, si, sí, si, sí, é o meu home, normalmente o que dá a cara sempre é o meu home, estou detrás Eu mando para a cara da ele bueno, sí. Está moi ben, está moi ben O sea, no, non é como no baile que manda el non? Non, non, non, non Vostedes xa sabe que aquí na Galicia que manda a muller Exatamente Así me gusta, así me gusta eh, eh, Precisamente, mandando a mullera como las cosas van mejor Claro bueno, A veces también hay hombres que saben mandar de montonau Bueno, a mí pasa eso en la miña casa Cuando manda él las cosas van bien Cuando mando yo siempre me equivoco sempre hai algún no, erro no, no, no nos equivocamos, é que non vamos botar todo cara a nos bueno, hai Maris... de todo que decía o señor, hai de todo sí, hace... <ríe> sí, Marisol eh, contanos un pouquinho para, non sei, sé, para dar poñerle a boca a augar a xente de cuáles son os pratos que últimamente tendes máis solicitados pois pues o, o plato que triunfa na nosa casa por encima de todo é o pulpo a plancha con facémoslo como con un puré de patatas e un mm -hmm. aceite de pimentón que eso quite o sentido a todo o mundo pulpo da costa da morte non pulpo de fora eu solo, non só traballamos pulpo cousa daqui, sino Pro, de coisa daqui kilómetro cero produtos de quilómetro cero, non? iso, de kilómetro cero, kilómetro dinta para dar to noso redore moi ben, moi ben well. temos o millor peixe, a millor carne bueno, a millor horta eu mm. creo que dix non de España, pero casi, do norte, si sí. <coughs> Bueno, e aproveitar que ese mar d'Ardora está nunha zona privilexada, non? Sí. Acaba de dicirnos, sí. Armando, que está... cabanas de Bergantinho, non? Estamos en cabana de Bergantinho, eh, estamos na Costa da Morte, na ría de Cornelaxe, chamanlle, na vez sí. de un bocador do río Anjos. Corme e prescitar... sí. pertiño, pertiño, entón, dos, dos percebes, o sea que eso sí. é... Corme tem da nosa casa no o noso restaurante ten unhas vistas espectaculares a, a Ría, a Ría temos, sí, temos a Corme en frente que é unha vista preciosa temos a playa de Valarés que é unha playa estupenda preciosa que é do noso ayuntamiento De, de Ponteceso, son de Ponteceso pero traballo en cabana Carai, que sorte que, que, que, que, ganas, que ganas teño eu de, de, de visitar esa zona É eh, eh, de verdade que eh, acabas de decir, dos productos de kilómetro 0 que é decirse que sí, eh, sí. todo o que se chama produtos da ría pois a, a disfrutar deles ¿no? e eh, eh, ademais, dicindo que como acabas de decir, que, que as vistas den, de, den do restaurante den, debe ter un, un lugar privilegiado non? Sí, si, sí si que o ten Se si si poden mirar na páxina nosa página Restaurante Mar de Ardora Saben que hai fotos da, da Ría de, si, si. De, Dos platos, de todo Pero vivimos nun sitio privilegiado Toda a Costa da Morte É Unha xoia de, de sitio Porque ademais aí eh, O precio é o mismo Non cobrades a Vista do Mar Ni da Ría eh. no, abri, A Vista é gratis Eso é gratis De momento, sí de momento. <risas> Tan como se están poniendo as cousas no Sí, tira, bueno pero De momento, é gratis sí, pero Porque eu estou vendo que vamos A vista que hai a ente a marinera sí, sí, pero a parte de vista mm, mm, Eu acabo de ver aquí, no, no Facebook Unha un, un, presentación Que mm, é unha maravilla Me parece que son vieiras as que Sí, vieiras, ah. sí Creo que son zamburiñas Ai, Pues, pues nada. Bueno, son de o grandes compañías. Son me volanderas, volanderas, volanderas, mejor, de, mejor de de comerlas, porque sí. así no son tan grandes. Y eh, sí, <risa> el bocado es, es, es más, más apetitoso, ¿no? Sí. Bueno, conté que a veces esas fotos también engañan, ¿eh? Sí. Las <risa> fotos engañan. Bueno, bueno. La verdad de que disfrutar de esos productos de primera calidad es eh, precisamente... Sí, hay, mas... Agora está na época de das frescas, a que época da volandeira ou si perdón da zamburiña, ven a volandeira agora. Ah, que aquí arriba na costa da morte non temos non temos zamburiñas, eh. Eso no. veñendo de, de da... do de Pontevedra, de por a Las la... Baixas, das Rías Baixas sí, sí, de sí. Rías Baixas, Aquí nas Rías Altas temos berberecho, pomesillon, sí. ameixas. Já fala... todo eso, pero zamburiñas e vieiras teñen as alumbais que tamén nos vamos ter todos nós de, pero xa, xa que nos falou do, das volandeiras co, co, como as fai? como, como eh. se poden degustar tal e como vostedes as presenta? eu fajo simplemente a plancha porque eu plancha. uso moito de disfrazar os produtos ba, está, o, aí está, aí está. O, o que se si uso é un bo aceite de oliva sempre uh -huh. sempre Eh, uh -huh. e, e nada, poñolle un, un poquíño de, de pimento natural picado, un bo aceite, en unhas huevas así de, de outro peixe, na máis, pero, pas que nada para as huevas poñollas para dar o sal. O colora tamén. Sí, así, pero non li quitan o sabor para nada, eh? uh -huh. E un bo aceite, eu creo que sempre, sempre, sempre non se debe de estropear un bo produto cun mal aceite. Non, no. moi ben, moi ben. E que é o que e o pulpo, non? No, cun, cun, cando claro, Bueno, es que di ahí un par de días, y eh, pedimos pulpo. O pulpo era de sete estalos. Era de sete estalos pero sei que Ahí está. No era. Ahí está. No era era. lo que mataba. Claro. Entonces, non importa que compres bo, o mellor producto del mundo, sí. e cando claro. vas facer Sí, sí, o vas sí. Copas con auga sí. sola, e eh? vale. Sí, sí. Entonces esas esas volandeiras Eh, quando as sí. fai a plancha? A plancha, si, sí, si. Sí. Van forno, tapadas a no, eh, forno, pero van mm. tapadas con algo. Non, no, eu non as tapo con nada. Hai moita xente Ay. que lle fai unha salchiña ou fai coma no, no, aí unha un, salchiña coma das vieiras sabor, e Eu non, porque si teñes un vos, el se teñe un sabor, esas son boas. Uh -huh. As boas apresadas. Sí, si. Sí. Ah. Eh, non xo fai falta máis nada Non sí, xo sí, sí, sí, fai porque... falta Eso decía miña aboa Cando comía un berberecho Si é bo, non fai falta nin, nin, nin cocelos no, Se si o abre, xe ya... seguro que xa podes comer Claro, a que xe si é bo, non fai falta E dibutase unha poca hoja na no poca pateada xa, sí, eh, xa abren solos claro xa o, o mirar ao lume xa rín solos Xa sí, se rí Xa <ríe> sí, se rí, claro O mirar ao <ríe> <el> lume xa <ríe> come biela en cabana, en cabana de Bergantinos Temos uns dos millores berberechos que hai mm -hmm. En Galicia Ah, sí Bueno, eh, eh, eh, algunos compiten con los de Noia también, con de Muros. Sí, que, pero no tienen nada que pedir ya. Eh. <risa> <vales, risa> no, hay que javarse de que un ten porque si no se java, como decía mi abuela, si no dice que las tuyas galinas son boas los ojos no se los compran. Ay, no, no, no. Cuando uno sale enfrente del nuestro restaurante... Que sí. por certo eu as mullerias admiro as admiroas porque claro. as mulleras son máis ralxonas. Claro, claro. Porque pasar o frío que se pase collendo aqueles sí. berberechos, o sea, e que me digan que son caros. Si. Sí. No. <risa> <risa> <risa> si. Sí. Sí, sí, sí. E, e, igual co peixe tamén, o sí, sea sí, que... sí. O os percebes de Corme ou de Morve yeah, ou de Laxe eh, sitio. <laughs> hai que saber o que costa para decir, esos son caros, o que pasa eh. que a xente vindo de fóra pénsellle que veñen en lata. Eu yo ao ¿no? sí. mesmo tempo, aínda que sexa un un produto de pouca calidade, un produto, bueno, deses de risos, sí. un, un, un xurelo, non? Pero sí. o, o, o tempo que lle dedica a persoa que está, por exemplo, sí. na no cociña, ou ese eso tamén hai que valorarlo non é? o claro. somente produto. que eh? é, claro, é que todo todo o traballo. Claro. claro. O es... traballo hai que pajar o traballo, eh. cousa boas, as cousas van feitas, é é, é máis caro unha cousa mal feita. Si. Sí. Sí, señor. Claro, sí, tanto sí. toda, toda razón, Marisol, tanto. Sí, bueno, eh, dígame unha cousa, Marisol, o que vostede o que vostedes eh bueno, ofrecen precisamente aí, hai que pedir tamén un de, pedir vez, digamos, resta, bueno, para que a xente sí, pegue... A verdade é sí, que nós somos un restaurante pequeniño, moi familiar, moi pequeno, sempre quixemos ter un, unha cousa pequena, temos nove mesas. Ah. Uh -huh. uh -huh separadas, nunha que separáramos xa antes do covid xa tiñomolas mesas separadas. Sí. así temos unha é unha casiña de pedra, unha kasiña que ten cento e pico de anos. Ba. Wow. Sí. temos ja. un comedor pequeno e así é como queremos traballar, 50 personas sí, non sí. queremos máis. <risa> porque no, pensamos que facer que nos que facer as cousas ao grande hai eh, sí. outras complicacións, e eh, outros sonos, eh, xa temos unha edad, xa temos netos e bueno. é, é tempo que decidimos que vamos traballar para vivir, non vivir para traballar eh... moi ben é sí, sí, sí, <risa> unha máxima extraordinaria por certo, vostedes non somente indican que, te, que poden xantar aí as persoas con moitísimo prazer, senón que ademais son, digamos grandes eh, mostras do que por aí o carón e tendes porque eh, decidimos Auxudan a que a xente coñeza O, o redor, o dolmen de Donbate A cidade de sí, Borneiro, sí, sí, aves, todo, todo. o mirador das aves As praias O dolmen de Donbate está no Concello de Cabana, onde nos temos o restaurante Ali o Ladiño, claro, claro. Un sitio espectacular para ver A historia, a historia do noso país E passa o Caminho dos Faros Que é unha un, un andaina que hai por aquí Que, que deve Preciosa. un pouco máis eh, Os políticos Mirar por ela, porque dá moito de comer Sim sí. Están los moitos de comer, porque de inverno hay mucha gente paseando que tienen que dormir, que tan que comer. Sí. Aquí ya hay que ayudar un poquillo. Claro, no claro. no es raro que todos los días no tengamos una mesa o dos de camiñantes. Muy raro. Sí, sí, sí. sí. sí. Todos los días. Y, y, y, y es, es turismo. Es claro, turismo. a eso ¿verdad? me refería. A eso es una me... calidad ¿eh? Es un turismo de calidades que hay gente percibida, que anda, sí. anda perdido. No, hay de todo, pero claro. hay turismo de calidades. Sí, sí, sí, sí. Hay, tu, eh, hay turismo de bocadillo, pero también hay turismo de hotel, Hombre. restaurante... Hay, hay, hay vuelto eh, Hombre, haciendo honor a Galicia, Galicia claro. Calidades. Eh. Pues, la verdad es que, bueno, que ser... Te, a ofrecerlle aos visitantes os aos sí. pois eh, a posibilidade de, de poder coñecer algo máis desa con, contorna extraordinaria que non é solamente costa da morte porque os barcos aí teñen moitos peligro é a costa da vida é a costa da vida pero totalmente aquí sí. hai moita vida e hai moita Que así, temos unhas praias maravillosas temos sí, sí. Un, un monte estupendo de calor, sí. temos de todo faltan un pouquinho máis de calor que ademais temos de todo porque como se, suele, eh, como se falábamos antes a, as persoas que vayan aí por exemplo dicen bueno, non tiño meso hora pero para dentro dunha hora si sí. pois pues mentes tanto basta dar unha volta a o que hai por esa claro. contorna eh, en fin Porque sí, llegas, sí. llegas ahí y ese olor a marsha te invita a comer. Eso es verdad. Bueno que, que nos estamos a falar precisamente das, das ofertas gastronómicas que por aí dicías de, de decía, que é mellor eh, que se poña en contacto con vosotros para poder eh, reservar non posto mm -hmm. que non porque hm, porque teñades unha selección de, de comensais sino porque en realidadepolo feito por o feito de que é bueno, pues cativa a cantidad de, de persoas que, que se poden atender pero que con todo con eso van a disfrutar si sí, sí, sí, sí, se sí, reserva non no, no. claro. no, é porque escollamos con la gente Dios no. nos libre que nos no justa no se vale en nosotros todo. Claro. Lo que pasa es que tenemos un local muy pequeño. Claro, Entonces, claro, bueno. no, no, vaya usted a hacer 20 o 30 quilón, pues Pachihara porta dice que no, aunque normalmente claro, claro, eh, no, sí, claro. si, si hay sitio podemos atendemos. Claro, claro. Pero claro, todo o mundo non se pode atender Si, sí, no. si, sí, pero eu, eu insistía neso de, de chamar para poder reservar polo claro, feito de claro. que É que... falta de ansia pola nosa parte eh? É falta de, de sitio Si, sí, exactamente, sí, sí. porque non sempre a veces sí que hai sitio suficiente pero outras claro. veces, lógicamente si sí, é un fin de semana ainda encima pues, eh, moita eh, moi eh, máis solicitude hai claro. Fin de semana, é branche, é festivo cose... homem, pola semana Hay días que enchemos, pero no enchemos todos tampoco. No llevo a decir que trabajamos aquí a, a, a toda la lume. Sí. Bueno, bueno. Por la semana, si tenemos nueve meses, enchemos cuatro o cinco todos los días, ya nos damos un canto en los dentes. <ríe> de bueno, bueno, bueno ver, estás, si estás, se poniendo, estás se poniendo humilde, Marisol, pero que en no, realidad no, sí no, que enchen, enchen, enchen, sí, no, sí no. que sí. Sí que enche, e ademais m, m, sabémolo porque outras persoas que nos falaron de aí, si sí. eh, eh, un talor Óscar, non? Oscar de Souto, si. De Souto ¿sí? quen nos dixo que sí, que, no, sí Oscar, que... Noso, si un sí. gran rapaz atopescando, aínda na estaba pescando, unha foto. Pois, pois, el dice que que paga pena Non sí. normalmente visitalo, aínda que sexa solamente tomar unha tapiña yon yon viño aí. Uh -huh. A verdade é que si, sí. bueno, pois pues, uh, por certo podíamos dicir nosos xaints que non somente Teñen peixe, sino algun outro algun outro ¿Hay carne tamén. Carne tamén. Ai, no, temos de todo, temos peixe, temos carne, o que non traballamos moito en marisco grande, pero sí. si nos lo encargan si. Sí. Si. Sí. Como non temos viveiro nin nada, ni claro. ni somos Moi, temos unhas compañeras en laxe que son especialistas en marisco ten marisquería ah. tampouco non vamos facer todo o mesmo pero claro. se si o cliente dan un día que era un lubrigante encarzanolo claro. si sí. compramos o claro. que de cigalas encarxamos, compramos pero nós eh, facemos comida facemos de peixes de todo facemos sí, sí, sí. alguna Ay. carne non moita porque non o que máis vendemos é peixe diversidade, vamos sí, sí, que, sí. Que, que a xente nos, pode... Vamos, que se metan claro, na súa que... página, por certo a páxina de de, de de Mar de Ardora é precisamente así mardeardora.com, non? si, sí. sí. sí, sí. mardeardora.com um, unha curiosidade miña que eu sempre eu, Armando e máis lamón pero bueno eu, os, os postres tamén son caseiros os postres na nosa casa son caseiros sí si sí que son son caseros <risa> tenemos una tarta de, de la abuela que echaban la tarta así, de galletas ah. con chocolate que le vamos haciendo 24 años desde que abrimos y no se puede quitar de la carta a gente dice que es eh, que como é de verdade as que se facía as abuelas antes que lle votaban contundencias. Sí. Pois pues, pues non sé que mo podéndola é da avuela, é da Marisol, ontón. Eh, só so, agora xa son avuela, sí, no Claro, tamén é avuela. Claro, te ves podidísimo, Marisol. Agora <risas> xa son a, a tarta da avuela. Moi sí, ben, moi ben. Pois pues... De, de Fal, que... falar tanto de comida estas horas da tarde eu xa comía. <risa> xa había que merendar, non si. Si. Si, si, si. Un apertiño de pulpo que era non novilla, é un gachiño da tarta, despois pues, oh, Xa ves, <risa> xa, xa, ibas... xa vai un preparado. <risa> é posible porxi botar tamén un viñiño, un, un. Por un certo. cos viños, parte que teñen unha oferta máis sí, ou menos abondosa, máis practicado ou seja, máis especializado nos viños da, da albariños e, e, e, da, de denominación de orixe de, de Galicia, non? Sim, sí, tamén temos unha bodega bastante boa, porque meu ame foi xo bueno, é xo millar ah. traballo ah. moitos anos en Inglaterra hmm. non dos mellores casinos que había en Inglaterra, que hai e é un bo xo millar entende de viños, ten a súa bodega pero iso, un día ten que chamalo, falar con el Porque ve eso sí que sabe el máis camín, eu peulo a cociña y el de a comedor sí. a malo tabodega y ten unha bodega bastante o, impresionante, verdad. O relacións públicas, lle chamaría usted, usted ¿eh, non? Sí, sí, <ríe> sí, sí. Que, como, como se chama pa, pa... O, o metre. na casa é o metre. Aja. casa é o metre. Metre Su Miguel, así é como se chama ao posto. <ríe> moi ben, moi ben. Sí, pois sí, sí, sí. felicitacións ao metre e eh, bueno, no, no, como xa temos o contacto chamámoslo a vostede que nos eh, que se poña no claro. teléfono, non? Ai, non ten problema ningun hoxe, non porque estaba ocupado. Non, é que eu estou teño un catarrazo campal, tiño un pouco de febre pola mañá. Aí non vou traballar. Vale, vale. Estou na casa, pero el si non pois leva cuid... ningún el atendios. Si si si labores. Pois De verdade que lle agradecemos muitísimo estes minutos que nos dedica Marisol. Claro. Eh eh bueno, Nada. pues desexearlle muitísimos éxitos, sí, sí. eh mandárlle unha aperta moi grande a ese metre eh. que, de... eh, que en outra ocasión voltaremos outra vez a chamalle para poder para que nos diga, pues que nos fale de algunha celebración, que tamén fan celebracións non solamente xantares sí, sí. normais, Sino claro, tamén sí, sí. grandes eh... de, de de todo, las tres P: bodas, bautizos, bautizos Comunidade, estemos es estamos celebrando algunha celebración nos folclore. BBC. Ah, tamén sí. Agora está de moda celebrar as celebracións, que eu creo que tá mellor celebrar as celebracións que as bodas. <risos> <Sí. risos> o mellor gastan máis tamén, ¿no? este, bueno, é outra historia, é todo sí, sí. rollo. Si, eu tamén, está vaya, ahí, vale. Anque se separación que din que é un no mes e un poquiña estrexe, porque pues que, que sea convén non. Claro que sí O primeiro no. día que, que nos chamaron decía, No, aquí vamos a celebrar que me superei Vé, cachin Pois <risa> <risa> pues sí, sí, é eh, o que fai falta Que, que todo sea con, con ben para todos E ao mesmo tempo que Vostedes poden disfrutar con ele. moi Moitísimas moi, bueno, moi gracias Marisol Eu cando que eran aquí non teño problema ningún en, eh, Contar yo pouco que sei Conte Muy Muy bien. Bien. Eh, Non teño eh, con... ningún problema Como dicía Torrente Ballesteros, a costa da morte, máis que un lugar, é un estado de ánimo. É un estado de ánimo, sí, señor, totalmente. Pois, pues, a... pois pues, moitísimas gracias a vostedes. Agradecer a, a, a ti, Marisol, que siga tendo moitos éxitos. Que seas unha abuela... Agradeicemos como eres e que sigas así de xeito facendo vos bueno, pratos para os comensais. Moitas no grazas. Vou, procu vou procuralo. Está <ríe> Hasta outro momento. A, hasta outro momento. Metiches as apertas. Radio Sanboy. Al jazz, até la seva cita semanal á la da Radio Sanboy.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 Xa temos a seguinte convidada eh, Que vamos a falar con ela Que é unha escritora Igual que seu pai Pero vamos a falar Pois con Isabel Chapela Chapela Lorente Que é bióloga tamén na mar do Cantábrico eh, Bióloga eh, Está a traballa cos mexilós E outras cousas máis do mar eh, Vamos, dáis, boas tardes Boas tardes, Isabel e Isabel Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, estaba escoitando voso programa, verdad que en hora boa, eh? Porque unha pasada. Me <risa> gusta <tamo> un montón. <risa> bueno, somos somos moi humildes, a verdade é que somos aficionados, bueno, yo facemos o que podemos. Que, de verdade que te agradecemos <risa> muitísimo ese ese pequeno elogio. Es, o elogio eh onoso cara ti, porque unha bióloga e escritora que mm, Nos falaron de ti moi ben, vosia o que que o hai que poñer en valor eh, ese traballo que estás a facer. Claro. Sí, sí. De escritora que acaba de presentar un libro, non? Si. Sí. Si, sí, o sea, foi un pouco así como a verdade un pouco de rebote, pero bueno saliu a cousa, a verdad, que foi bastante fluida e saliu todo de corrido, digamos. Sí, sí. E ese libro podes nos falar del non? Podes nos dicir que, sí. que, por exemplo, como, como qual é o seu título, e, e, e, onde se pode mercar, e como eh, como foi todo, a súa creación e todo eso, ou non? Porque sí, sí. porque este nome nunca fomos normales? Eh, pois porque eu dende pequena, a verdad, eh, sempre sentí que non era... Que, que non era normal sí, sí. Eh, e sobre todo na, na nosa familia que non éramos que no. non éramos moi no, moi normals respeto no. ao resto no en sí. parte polo que estaba desfalando voss un pouco do antes que entrevistaba de susana creo no mm. eh, falaba desde do tema do rural e sí, iso sí, sí. nos por exemplo sempre tumos eh, finca traballamos nela e todo uh -huh. iso e os compañes de colegio de instituto e de máz sí. eu miraba que non Montiña, no? o sea, non tiñan, non é que non tuveran é que non iban a traballar ali eh, entón como que sempre me senti un pouco diferente si, sí, hombre, verdad que, verdad que te sintes diferente? Sí. dices, ves eu, eu son tal aldea eu, eu teño unha sobrinha que traballa en Santiago cando foi claro, dices, ah, tú eres da aldea dices, si, sí, pero é unha categoría que teño eu que non atestí <risos> Sí. no, a ver pero a mí a, mí a verdad que me, sempre me gustou, de feito, ahora después de acabar la entrevista con vos seguramente vayamos ahí a Praia a coger un poco de esperco para pa abonar a finca o sea, no logo, sí. seguimos, seguimos viviendo aquí sí. en Galicia profunda ¿no? que está tan, sí, sí, es que está sí, tan eso, de moda es que tengo una cosa escribiste ese libro que, acabo, que acaba de mencionar precisamente Armando eh, sí. eh, nunca fuimos normales sí. eh, con alguna intención de a mozar xente como, como ti ves as cousas con respecto ao sí. toalogo Si, sí, si sí. iso eu creo que é a idea fundamental ¿no? o sea, é, en parte o que, o que engloba o título de feito creo que o libro conta máis uh -huh. do que non se di que do que di O sea, ao sí, final sí, é sí. a miña mirada pois nun momento determinado da miña vida fai 4 anos ou así que, de que decidín Eh, embarcar en barcos, bueno, aparte de no cantábrico, sobre todo tamén en en Terranova, ah, sí. eh foi noruega tamén, o sea, vou contando digamos un pouco sí. as miñas vivencias no arco Uh -huh. e, e o que me cambiaba min por dentro, non? o que me removía uh -huh. as cousas nas que pensaba todo iso uh -huh. porque aparte como moitas veces non había internet a bordo claro. e a maneira de comunicarte coa casa era e, pois chamando mellor unha vez a semana ou dúa sí. desde o puente, claro, aparte aí estaba sempre estaba alguén escoitando uh -huh. de todo iso, entón a miña maneira de canalizar digamos, expresarme, pois foi esa e eh bueno, ti como biólogo ou como oceanó, oceanográfica o sea, oceanógrafa <ríe> Oceano, sí. pois pues, as vivencias tiberen que ser extraordinarias algúnas delas ou mellor perigosas tamén non Sí claro, o sea cando sí. hai mal tempo e... Eh... Sí, sí todo, final o ambiente é bastante hostil non sí. é o mesmo que estar aquí non é hostil no, somente no. coa co natureza senón tamén coas compañías que ao mellor quizás sí. si, indo aí dentro pues, sendo tú a única fémina que existía ali, ao mellor uh -huh. eso tamén tiña sí. certas eh, certas dificultades certas... Sí. Sí. Uh -huh. sí, de feito Moitos dos diálogos que saco e así Pois son cousas textuales Que no? sí, sí, despois sí. eu fago Pois unha especie de reflexión Sobre sí, sí, sí, sobre sí. O, que, o que opino O respecto Pero bueno, uh -huh. ao final tamén A mi non xudo moi moito como, como persoa A madurar no? a, uh -huh. a darme conta da importancia Que lle, que lle damos pois, a un comentario que xa faga alguén A non sacar moitos sí, sí, sí. de contexto A sobrelevar uh -huh. o mellor A verdade que eh, eh, foi tamén, un aprendizaxe. E eh, tamén un, tamén unha lección para os demais, non? O feito eh. de que ti unha muller estivira entre rodeada de mañeiros, sí. non? E que, sí, que ti tamén, seguro que tamén aprendixe deles, pero eles tamén aprenderon de ti, non? Si, sí, si, sí, eu creo que si, sí, eh? De feito, cando saquei o libro, vamos, o sea, promocionei non é todo, pero bueno, cadrou moi con diferentes embarques sí. e non tuve tanto tempo, pero todo o mundo que se enterou, e compañeiros dos barcos, e si, todo sí. mundo quería un exemplar. Sí, sí, eh, sí estaban encantadísimos claro, por, por saber o, o que realmente pensaba, bueno, Amén yo contaba ali pero o que, o que pensaba de, de todo iso, ¿no? a miña perspectiva justamente o mm -hmm. que dixidos, vos como unha muller nun mundo que sí, ao final sí. bueno, o sendía está máis aberto mm. pero sigue sendo, claro Pues bastante uh -huh. dominado polo polo, polo sí, uh -huh. sí, sí, sí. unha sí. cousa que, que tamén para min é eu curioso e máis valente, non, de, de persoa valente o feito de decir, bueno, se si vos animades a que eh axudarme a a, a, a seguro que o facemos. Entonces, traballe, como como un confronting, non? Sí. Eh, algo que, que, que non é normal que sí. por os os autores mandan a editorial, a editorial que traballe, non? Te, sí. sin embargo, dixeche bueno, non vou non facer por min mesma, non? sí si sí. Si, sí, de feito, bueno, le xeron a portada e tal, que bueno, foron de alguna foto miña que tamén tiña eh, dos barcos e así pero uh -huh. pero a verdade é que sí que foi moi Un pouco atrevido, Arriesgado, pero acollida, ¿eh? a verdad que foi moi ben. Moito mellor do que esperaba, porque, de feito, a xente, claro, compraba ese libro, xentelo ainda, claro. sí, sí, sí. e sen saber eh, o que iba a aparecer ali. Por eso digo claro. que era un, un proxecto arriscado, non? Un feito de sí. decir, bueno, porque a miñor se non un, teñe unha cantidad de mínima de, de, de exemplares, mm. seguro que non me saía a conta facer este esta inversión, lóxicamente. Mm. Bueno, pero... Si, sí, había... Perdón, perdón no, no, no, que digo que, que, que é unha cose valente Por a tua parte e ademais é arriscada E ao mesmo tempo seguro que O que desexe aprender un poquinho máis Seguro que disfrutará Con unha morea de, de grandes fotografías Non? Si, sí, si, sí. sí, sí. tamén incluen as fotografías Porque me pareceu bastante Hombre, claro. Bastante ilustrativo é eh, eh, eh, o que disti, ao final eh, sí. iso Eu creo que ao final a xente Claro É un mundo do que final se sabe tan pouco, sea tan pouco A xente, pois aquí en Galicia Sobre todo, moita xente ten familiares no mar Embarcados, sí. mariñeiros, capitán Pero bueno, al final hai ese dito, ¿no? De o que pasa no barco se queda no barco. Claro. Eh, eu saquei no un pouco, por lo menos, claro, o meu punto de vista tamén. Claro. Eh, de non comprometer a nadie, o sea, sí, sí, sí. contar a a miña propia a miña propia, a, a propia, propia experiencia. Eh, a, bueno, a, a experiencia pero ao mesmo tempo un pouco novelada, ¿non? Sí, sí, sí son sí, sí. está estruturado en relatos curtos. Uh -huh. Eh, e eh, bueno, conta O sea, non escribía todos os días porque as veces pois non tiña tempo, porque sí, sí, tiña sí. que traballar e así, pero eh, a idea de contar un pouco pois os primeiros 2 anos, digamos, de toda esa experiencia, aparte mira que uh -huh. evolución, claro, de o principio que estou emocionada, eh, sobre todo no, de, uh -huh. de, de emocionante, despois pois co paso do tempo, si que pois hai cousas que chancan canto máis. Uh -huh nota xo canxón se o final das mareas cando xa está sí, sí. que levas dous leches ou dous leches de algo Xabela, uh -huh. pues... eh, unha cousa que, que me gustaría saber os, os nosos ointes e seguidores poden mercar o teu libro ou te, teñen que meterse en algún sitio para, para solicitalo ou xa está esgotado xa eh, pues, primeira edición o sea, a que foi a través do crowdfunding xa o sea, esgotouse acabou xo prazo xa non se... Mandaron eses exemplares que estaban vendidos E o que fixen, claro, os que collera maiores vendinos todos então uh -huh. o que fixen agora foi sacar unha segunda edición uh -huh. E o que pasa que nos mandaron todos a mí uh -huh. E agora, claro, eu estou en Moaña e Nas liberdías de aquí sí que os teño postos a venda sí, sí, sí, Pero sí. outra xente que de fora moitas veces contacta conmigo Te sí. mando eu directamente ¿Tes? O que uh -huh. pasa que, claro, foi todo todo como que se, eu contaba que fora algo moi pequeno, desbordou esa cousa. moi para arriba, entonces Entón, claro un sí. ese trámite de teño que pensar en, claro, poñelo en alguna mm. plataforma mm. o mellor online, para que a xente mm. poda escenar a él. muy ben, sí, sí, sí. moi ben, bueno. Bueno, e sí. en principio eh, en castelán, pero o mellor casi te decides a, a tradúcilo. Sí, de feito hubo aí un... a segunda edición, xa me plantesei o feito de, de facela en... en galego, no, sí. o sea, bueno, uh -huh, en... claro. normalmente pues falo galego ou castelán, pois pues, dependendo do que en dame... inglés. Eh, claro. e, a idea era facela en galego, o que pasa que contactei con unha editorial de aquí. Sí. E, bueno, o mellor tamén debía ir mo berbemais, pero eles díxeronme que bueno, consideraban sí, que o sí. que o público obxetivo como que era moi enfocado a unha parte da poboación no? como que era sí, sí. moi selectivo eu considero que non, pero bueno, bueno seguramente claro que no. porque uh -huh. a outra xa ver e mariñeiros non, non, non, non falan tanto galego ou tanto castelán como o inglés, por exemplo que seguro que xa... emprega máis o inglés que, que, Ade... xa, polo menos os de alta sí. ademais eh, sí. os mariñeiros os teus compañeiros vendo xo libro, vendo as fotografías, É ver o que fala sobre esa fotografía, é o que máis xes gusta, dito, mira seguro, como seguro. explica a fotografía, no, por sí. exemplo. No, yo, yo, yo que é interesante, digo eu, non sei, sé, por almenos por, por, al por a inquietude miña le, le, de, le, de lector, máis sí, ou sí. menos, pues, as anécdotas que ti contas, algunhas boas, como dix e outras eh. eh, regulares, pero seguro que son cosas increíbles, non? algunhas sí. delas, non? Sí, sí, de feito, claro, que tal cual a, a, a vida ali. De feito, o libro también era moi arriscado también o feito de, de, de contar todo tal cual o penso, o sea, sen filtro claro. ningún, non? Era unha maneira de, de, de, de uh -huh. arriesgar moito en canto a persoa que eres. Claro. Pero, bueno, creo que o final merece a pena. Todas as persoas que o leeron e todo, sempre, sempre que salgo por aquí a rua así me topo a alguén que levo libros libro, me di, non que está moi ben. E a xente, pois... Pues, fue lo gustar y al final pues mira pues no que sí. algo... Nos agradecemos moito. Pois pues nos sin Lelo xa te parabenizamos e eh, sí. agradecémosche muitísimo que que teñas. A, bueno, xa me dixo que xa demanda que xa nos los mandará. Sí, Calquera día sí. che quedo seis cousas. Carai, pois pues, sí, teñen que estar chegando. Xa. Tanto tanto tanto como eso non quería, o que eu quería felicitarte porque este Hombre. traballo ten que ser extraordinario. Ademais, unha cousa que tamén é moi curiosa e importante que nas novelas e nos libros tampouco se le esas curiosidades que ti eh, falas delas como pequenos eh, grandes peixes do fondo do mar sí, que teñen enormes que, que, que dan leccións enormes de vida sí. Sí. Sí, de si claro, é outra, outra perspectiva, o feito de estar ali tan fora digamos da, da sociedade ¿no? de, de televisión de non se que, tráfico é unha vida que se resume a cousas moi básicas que son dormir, comer e traballar uh -huh. entón No momento, digamos, que o cerebro, por así dicilo, uh -huh. eh, se libera de todo iso restante, uh -huh. no que ao final son cousas, entre comillas, secundarias, uh -huh. eh, prestas como máis atención as, as cousas pequenas. Sí, uh -huh. sí, sí. É oa idea, é, é, ao final, claro, o estamos sea, ali pescando e todo. Eh, para uh -huh. mí na primeira vez tamén foi moi impactante o feito, non, de que os peixes para sacar as muestras, para nada, <risas> claro. E foi un choque moi moi importante pero sí, sí, sí. pero final afaste afaste aí se daste conta pois iso Te... de animais que hai moita xente que mellor non, non verán a súa vida porque e sitios nos que non estarán a súa vida porque a moi única maneira de estar uh -huh. e de poder velo é estar nessa claro. chegar chegarlí chegar chegar claro. Sí, claro, chegar e a verdad que home eu sentime moi moi privileciada. Hombre, hombre. Bueno, e que o contes, que o contes tamén para nós vai ser un, un, un, un privilexio enorme. Escoito un, outra cousa máis. A, a nivel persoal unha cousa que, que tamén deixo eu, que, que ten unha dificultade enorme, eh, o aseo personal, o a forma de, de poder a, a, a, afrontar ese traballo que, que, bueno, que estás encerrada aí, non? É sí. como unha... é pior con a mili. Sí, Sí, eu de feito sou unha persoa que normalmente non aguanto 24 horas na casa Ves? O <ríe> necesito salir E a primeira vez que, claro, que cando fón a embarcar eh, Acordome que era o, o 9 de maio de 2017 Estaba libre muelle moelle e dixen Dios mío, a donde vou? <ríe> <ríe> en moitos días persona, seguidos Non hai volta atrás O sea unha vez que subes plan, plan, Non hai volta sí, sí, sí. E, e ao principio si sí que pasai Recordo un día de de ter esa angustia, ¿no? pero sí. final o corpo e a mente adaptase e eu creo que cale caletear persona na situación, sí, bueno, sí, a sí. maioría se adaptarían porque é como cuestión de supervivencia, ¿no? usades levar ou extrapolar a situación e decir bueno, algo temporal se veremos a terra, tal xa está eh, uh -huh. e ao final, o sea asumes digamos, uh -huh. as cousas como son que estás ali, pero tamén falo dixo no, no libro no de que, inda que estemos ali encerrados Eh, realmente hai, en moitos outros aspectos no que eu, por exemplo, me sentí moitísimo máis libre o mellor que estando aquí uh -huh. no e as cousas que tens de facer no día a día porque tens de facelas ou porque se supón que tens que facelas o finalites sacando o traballo e bueno, horarios de comida uh -huh. e demais, o resto o tempo que cheque de libre eh, tens completa liberdade para sí sí, sí, sí para facer o que queiras que dirás ti, bueno, pero estás ali enterrada pero hai claro. miles de océanos, o final é conseguir esa moito proveito ao pouco que teña Eso tamén é unha realización túa, non? O feito de, claro. de, de sí. escribir ese libro para ti tamén reconforta, te polo feito de que decidir que queda plasmado unha experiencia personal que que, que gusta que, que, que compartes con todos que teus dos lógicamente, Si. Sí. Sí, a idea era eh, eh, a idea inicial para min era chegar aos 50 exemplares que eran como mínimo uh -huh. para Carai para poder iso, que estubera formatado lindo, que estubera un pouco seitoso, es compartirlo con familia, pero bueno, cincuentos primeiros días que se puso a vendas xa, xa pasou. Ya ya pues, desaparecero. Pois pues, sí, ¿eh? Claro, a iso me refería, que por sí. eso digo, quando te, te preguntaba como é posible que, que ti eh, bueno, fixeras ese, esa opción, non? Te arriscaras sí. a facer o traballo sin porque os, os posibles lectores se puxeran de corto para poder, mediante o confronting crear esa e, e, ese traballo, pois tibetxe o éxito precisamente que, que merecías, porque senón non se esgotaban to, todas esas uh -huh. publicacións aparte de iso, bueno a ti de escribir, tamén che ben algo de, tamén che ben por alguén sí, sí, que meu pai escribe pero, pero bueno, eu creo que ao final o comentaba outro día tamén con, con un señor aquí en Maña ¿no? sí. eh, menónche e supoño que igual as necesidades o que leva a cada persoa a escribir sí. eh, o mellor é unha motivación diferente unha sí, sí, sí. bueno, claro, é eh, eh, que é normal experiencia claro. cada, cada cual tenga a súa preferencia mm. Sí, sí eh, eh, sobre todo o estilo, ou a é, é, é. escribes prosa, ou o, poemas, é. o que sea. Mm -hmm. Eh mm, bueno, esa experiencia particular tamén te serviu para formarte máis, ¿non? Lógicamente, porque ti vas como bióloga, ¿non? Como, sí. como sí. investigadora tamén, sí. ¿non? Sí. Sí. Y tes mm, tamén seguro que para faz partícipes ou lectores de esas túas eh, consecuencias bueno, do, do, do que chegaches a, a experimentar ao final con, con respecto ás experiencias, non? Sí. E desaito falo tanto dos barcos, por exemplo sí. e eh dos barcos científicos, non das sí, campañas sí, sí. científicas ao final, claro, non sei se te refieres a iso en concreto. sí, sí, claro, sí, a, sí. a nivel personal, a nivel de, de oficio, digamos, non, por, sí, por sí. traballo que, te, te tes, que que seguro que te ten que ten te che gustar moito porque estar embarcado e, e, e aí encerrado durante tanto tempo tamén <ríe> ten que ser sí. un recurso bastante hai que aclimatarse moito para para facelo, non? Si, sí, sí. sí, a diferencia sobre todo é bastante bastante tangible, digamos, porque no barco de pesco final é como se fora unha familia. Sí. nas que todos vamos a un a min recordaba moito a, a cando cando chega cando chega xuño eh, que a querer a colleirar as patatas, non? Que sí. vamos todos. Sí, pois sí. é unha cousa, si, o que sea, ao final é cuestión do encho barco. Sí, en os sí. ratos libres rotaba a mamán, porque sí, home sí ao final todos estamos a unha mm, e claro. despois nos, nos oceanográficos pois é diferente, ao final que uh -huh. unha campaña con uns objetivos uh -huh. eh, si sí que hai a jerarquía a mesma pero uh -huh. está como máis sectorizado ¿no? sí, a nivel profesional sí. Sí. Sí, si estás, eh, eu... estás falándonos de, a nivel profesional que claro que sí. é, é un, está máis acotada a, a, formula, sí. a ese, ese traballo directo uh -huh. ¿no? sí bueno. en parte si sí eu creo que no libro tamén plasmei bastante, bastante esa diferencia, que de feito a xente me, me suele preguntar que é o que me gusta máis sí, sí, ou a verdade sí. prefiro de pesca claro, sí. claro, claro. Sí, sí, porque tamén sí. hai ocupas a túa profesionalidade dun xito determinado, pero tamén hai máis diversidade sí, sí. podes uh, sí. tomar nota de outras cousas que non son es, exactamente a profesionalidade directa ¿no? eh, exactamente. Eh, eu vou te fazer unha pregunta Tú, eh, cuando aparece ya a noite, ¿no?, que estáis alá, pues, estáis longe, estáis en alta mar, y por sí. Terra Nova o por donde se sea, chega a noite y todo eso, ¿saldes alguna vez a cubierta, mirar de verdad, escutar ese mar que sé de fondo que fai? Si, si está calmo, sí. Pero sí. Un... Por eso digo, se si está calmo, que si no, es mejor quedarse dentro. Claro, no, e as veces incluso non se pode sair Porque é perigoso, claro, claro. Pero, pero sí, sí, que suelo, sí que suelo sair eh. Moitas veces cando me cadra en agosto uh -huh. A chuvia de estrelas de San Lorenzo Tamén mira la vida A verdad que é espectacular Debe ser unha cousa extraordinária É cando te ve xa na ría de Vigo E non sí. no, no muelle de moaña xa <ríe> Xa cambia cousa, verdad. Claro, a ver, despois é que é moi é moi diferente, aparte a sensación tamén do tempo, ¿no? Porque sí, se moitos xa, é... Moito xa daqui da, da Ría de Vigo, claro, pasa. Sí. Si es para fora, uh -huh. eh esa sensación, ¿no? De decir, "Uf, a ver cando vol cando volveremos". Sí. E les buscando chegas, tes esa sensación como de que pasou unha venteira. Sí. E a ves que parece que foi onde que estaba saindo sí, señor, sí, pero, sí. pero a impresión que dá o mar ese ese monstruo que é o mar que, Omar, sí. que pues, ten que ser eh, no, como como dirían os os acojonante, ¿no? Sí. Sí. sí. a ver, a verdade que ao final eh, por exemplo, en en Irlanda un temporal, foi un 14 de febreiro. Eh, y eh, fue un, un temporal de olas de 12 metros, bueno, Carai, uh -huh. una pasada. Eh, eu estaba allí, claro, y que te quedas embobada mirando y diciendo, bueno, uh -huh. y si se acaba aquí. Eh, <risas> o sea, co, ¿sabes con esa sensación de que de que miras algo impresionante que te avida, te ve un más o que podías imaginar, sabes de que sí, me dirías, sí, sí. o sea, la verdad sí, porque, que foi espectacular. Porque esa situación ten que ser eso, como dije antes esa palabra que ahora sí. no repito, pero pero eh, a dificultade eh, es decir, y esto como é posible que, que, que aguante para eh, es, es, o sea, esa, ¿verdad? Sí, sí, la sí, verdad que eh, pa os barcos que son, que moitos se construíron o mellor no ano que una, eu nacin, eu tiño teño 32 anos, sí. pero o que resisten e o que resistían antes mm, sí. xa non agora na época actual xa non o mellor fai 40 anos que canta xente foi tamén a Terrano e outros sitios con moitísimo menos sí. é unha pasada é sí, sí, sí, sí. eh, eh, verdadeiramente increíble e eh, eh, eh, eh, eh, eh, aí no barco, vamos a ver que música que... escuitáis aí cando porque, cando hai no? calma, cando calma. Cando calma no? porque xa o sea, non hai traballo, por exemplo non? Sí, pois no no puente arriba suelen ter eh pois as emisoras de España. Ajá. Pero despois a atípica de españoles en la mar, que deso ah. tamén falo falo no falo no libro, ¿no? Ajá. Porque aparte claro, contan una compañía, que, claro, sí. Sí. Una compañía, claro, é unha compañía. Claro, unha compañía. E despois os partidos o fin de semana, <risas> as claro. noticias, sí, sí, sí nisso están bueno, bueno, es o día, o sea, que queren queren saber <risas> todo lo que no. pase co coa co, co actualidade deportiva, mm -hmm. ¿no? lógicamente. Sí. E despois algún, pois pues, que é máis así, máis da terra, digamos, e, e pon música tradicional galega, vamos, a aí, a tope. Moi ben, moi ben. Moi ben, estuve, claro. Pois claro, claro. A ver, certa a, a distensión tamén ten que existir, porque no, todo eh. tempo, claro. co, a, porque, o tempo... Porque eso é bastante, digo, non é que sea frustrante, pero que, que, que ten que ser... Eh, muy apabullante fueito de decir, bueno, ahora cómprenos hacer esto y algunos en algunos ocasiones rápido porque si sí. sí, sí. eh, sí, sí, sí. un, no pasa, ¿verdad? Hay cosas que tienen una prontitud enorme, Para para para un trabajo sí. que está desempeñando. Sí, hombre, además es un trabajo muy duro, ¿eh? Un trabajo muy sí, duro, de al moltas... es que... bueno, claro, hay... final del día, ¿no? Y te, o sea, claro. que te sales, es eh, un trabajo como que en di, continuo, Podes, bueno, dependendo a cola de iro que vayas a esta esa ruta, mm. sí, sí. a Canadá son sete días, pero bueno, son sete días, te hay que ir preparando os aparellos, sí, sí, eu sí. tamén preparo material, o sea, claro, teñen bastantes máquinas últimamente, axudan bastante, pero, sí. o feito, o de, de feito, o pues a, a, a precisión que se ten que levar, bastante concreta, uh -huh. e, e claro, ten, sí. de verdade que, envidios, Sí, sí. por un lado, si sí. de verdade que sí que, que é moito todo... bueno, algo de melloras teñen pero que con todo con iso é moitísimo como ah, dicía paisano que precisamente ese día eh, eh, ese paisano era de Moaña Viña iba de Barcelona a, a Vigo e viña precisamente con a de Moaña eu, con Maica e, e viña moxa claro o a mera primeira vez que volaba Cuando llegamos de, de Vigo a Barcelona, llegamos a Barcelona y el picaba en los sueles, dice, non che hai coma a terra. <risa> bueno. Eh, os mariñeros están acostumbrados a... Eh, sí, pues, Ora, no. es... eh, cando te baixas do barco non notas si se haga un diferencio como aquel... Ui, isto vais, se me... Sí, sí, o mareo de terra, sí. Sí. Sí. Mareo de terra, sí. Moito, é, eh, a que paso... Eh, eh, dúrame bastante, é, eh, me llevas todo o día siguiente. ¿no? Claro. Sí. Unha cousa así como gel-lac, non? Sí. <ríe> sí. Está bien, está bien. Bueno, Isabel, que te agradecemos moitísimo o... o Estos minutos que, minutos que nos dedicaste que, de, de, de que, que voltaremos otra vez A comunicar contigo eh, Si nos tenemos un minutinho Para leerlo, seguro que sí, vamos sí. a comentar Contigo cursos de, teut, en, en trabajo de ese Trabajo extraordinario teutilo, sí, Vale, cuando que irá, deseo muchas gracias a vos De verdad por ese por ese programa que tendes eh? <risas> Gracias que a ti la verdad que está muy muy bien Bueno, intentamos bueno, hacer un poco Es algo. una maravilla, verdad que sí Una aperta grande Otra para vos bueno Amigas e amigos Dicimos astos xoves que ven Gracias a Fernando Por axudarnos tamén E desde as días de son E a ti Xulio tamén Pois gracias tamén Ben queridos oentes